Han sido muchos los abrazos dados y muchas las personas que se han acercado hoy al tanatorio de Bilbao para dar el último adiós al socialista Rodolfo Árez, el secretario de organización del PSOE. Si hay una palabra que lo define a Rodolfo como ninguna yo creo que es... Las conversaciones hay que verlas entre los mandos y los agentes en el contexto general. Se confirmó evidentemente que había habido altercados y que había habido heridos... Después se pudo comprobar fehacientemente que esto había sido así, pero reitero, eh, yo confío en la justicia y es la mejor garantía de una investigación a fondo, de una investigación imparcial, para que después de toda esa investigación se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar. pues que se han ido de rositas, o sea, es que ninguno ha ido a la cárcel y lo que estamos escuchando es de una gravedad enorme y la sensación de impunidad con la que se queda buena parte de la ciudadanía después de escuchar esto, yo creo que es simplemente escandalosa. Oh yeah, galera. Como é pra fazer multimita polx Jaz! Arra bande A ver, a ver, a ver. Eta aneri... Bai. ¿Qué se hace? ¿Qué te hace? En tu música en tu como oso bajo, eh. Bueno, había ¿Sí? ¿eh? en Guraidacho habilidad volumenaren se ha ikuteni, ¿eh? O sea, sabe la meta. Nervi Yuak ¿eh? Bueno, usted reíon. Usted reyó. Usted varegón. Usted con el ningo, eh. Bueno, baize boi eta joe, eh, nola pasantzen demora, fijatu fija zaitez eh, gaur eh, biopakarri gaudela. Pastantzen demora, astu zaitara nire izena. Ja, <laughs> eta astu zait eh, etorri ez den naren izena. Keko gure buruan dago. Keko ze hostia? Zeretat, zeretat, zeretat, zeretat. Keko, keko, keko, ne. Kago lehale txe. Bueno, lagunopa, hemen ertziok eh, irratxa joan. Sanbadeago, bintzatark ezpeneaz, eh, demora luzean amagui, jabet eta ertzi. Uh, ert ert. Okay, okay. Bueno, va bai, va. Estamos el tercios. El tercios. Sin tercio, sin terció. Vab gaurrekeko, bueno, eh les saque observar bajando la coedo, droga charbat probato delaco, edo edo auskalo zergatikan, eh gaizki sentitzen santa, es ini santo torri. O bueno, va. Tori, esa tiene su la droga bajando con tu chabat. Zuk eh jatenba de su pozoña? Pozoia jaten badezu? Kadukatua? Zer da, pozoia kadukatua da txarrago edo pozoia zektua galtzen du? Ah, ba, agian da, noa da, ee Minus, bider, minus, plus, plus dela. Ba, euskaro Pozoia kadukatua, zer da, Hombre, pozoia jaten dugu dugu dugu nero, eh Bueno, arrausten deguna baitare, eta jan baita, baita, baita Seguntze gauzak Seguntze gauzako dira Eta noen erosten dugu baitare Bai, ba, oie galdera, ona. Habian klinikaka kadaberek behar galetu behar ko diegu. Klinikaka Kada kadaberekak ez deno berre! <tose> <tose> <tose> bueno, bueno, ba, den bora luzedara magua. Bendutik, horre e, gara joietan egin genu gabonetako, horreko urtean, eh? Oh, bai, iaz, iaz. Gabonetako irratxa jo gura eta... Lokura. Eta... Lokura. Eta etorri zien eh, Bai, baina, bueno, no? eta hainbat, jende. Bai. <tose> Eta bueno, ba justu, claro, eske. Baitare markabenak eskatu beharko diegu entzulei. Se kalkula astebete pare bat Bargaron Beneses. Miaste, miaste. I baina espero egu konpentsatzea hemendik 2 edo 3 astetara egiten. Bai. azken ostegunean 20 begiratuko de, a ber, agendaren komodiña. Eske da trampa, eh? Porque azkeneko una gastea azkena, así que igual egin bar dugu martxoan. Itzimar dago Martxoan ez e, urrengo gonbidatuei Esan genien urrengo data Urrengo zea, e, Ogeita Ogeita hiru edo bi mm. Martxoak bi edo Ogeita hiru edo txaiako ogeita hiru Ikusi barko deuz bueno, Urrengo e, jakintza zuen Entzulemaitiak, urrengo gonbidatuak Izango dia abiat durandiko trenaren aurkako Borroka Borroka bueno, ribiltzen dien e, hemenuar uarzo aldeko maian lagunauek, ze aurten, hogeita e, mal urte, betetzen dira, ba, abia durandiko trenaren proiektua orkestu zenetikan, ba, borroka, horren kontrako borroka, xizela ere bai. Eta, bueno, edabaki genuen, ba, gainea, ekitaldi ezberriak antolatuko dituzte, e, urte honen baitan, E, e, ba, urte bueno, muga horri begira eta bueno, ba, ba, etorriko dia zaltzera ba, hainbat datu, hainbat gauza hain bat altzalpen eta baita ere ba, zeantolatu duten ba, aurten ez ba, protesta diteko azpiegitura bitura herraldo joan enkontra baina gero aurreago urabistetan zerbait komentatuko dugu honen inguruan baita eta zeboi eta galdera badakatzuretzako zer egin duzu azken hilabetean edo gaboretatiko nera Ezer gutxi Gogoratzen bazara Urtezarra auspatu ah. Matxak jan Gala eski matxak oza, Urtezareko farra Egon gineen urtezareko Kozeitu farra Koizaitu gineen, hasi eran Bai, uia bai. da Osta gero, eta nintzen e, Errege gauan ernanin Gaztetxean egon nintzen Ernaniko Sen, gaztetxean bon, er, Kontzertu errege Ez? Ah. Giroa, eta e, gero gaztetxean zegon pintxada Ernaniko Yo... gaztetxean La lorico ha marcado la pilla bat zeude. <laughs> ba, bai. Ba, ba, ba vuelta tienen, eh? Na, ah, bai. Ah. mira. mira. Uu, so, eh, cuando sea, eh, en eh, eh, Ranico Gaztetxean. Ba, es. Contracancha, es. dado? Eh, frontoya parean. Uno frontoya ah? es eh parean. Ah, bueno, pizca gorago, vale. Oida. Ba, es, es. es ba, Andilla va, gaina sartzen za zulo batera bezala. Et mm -hmm. gaina komunak daude Gaztetxearen kanpoan. Komun publiko batzuk eta daudekan ah, Bordarlainoen bezala ere bai endaian. Ostia, jumar dira Rokateko komunak dira e, Renfeko komunak bueno, edo, Treneko o sea, komun oh, o da, publikoak Komun e, publikoak <laughs> Gero zegiago, nik uste jazta, eh? Bai, eh? Bai, oza, zer gutxi, eh? Bueno, bueno. Ekitaldi, adera antzerki Jo nintzen antzerki batera eda? Ah, ostras, Ilargiren disko alki ezpen eda Lezo en orquestus ah, en discoa, bandarekin, bandarekin asco irabazten, ¿no? Bueno, que salan, ¿eh? Porque veréis día, bat, bi, iru, lau, perchonadía, bandan eh, Baterian Miquel, chau, tienden música con que idea, dale, vai Ah, vai, vai. Oito uh -huh. Eh, no la eh, cor... No, no la da veretal, lea, eh... Tri... Tritones Tritones Oida Vai, te hacemos con certeza Quiero pianojo lebat uh -huh. Eta et guitarjo lebat Sí, porí. Eh muy guay, muy guay. O sea, eh banda kin Claro. Claro, vai, vai, vai. Joder. Vere, vere Sharma da acá gañada, que sala ni, usted pillo bat. Eh areto modudan. Claro, bai, bai, bai. Eh? chiquia eh, bai, da. Ora, da acá vere Sharma, ¿es? Ya, ja, vai. Hola, vai, acogedor, pero eh, ves. Vai, bai, bai. uh -huh. Eta ya está ni ¿eh? Ora la... Eta gero ikasi, ¿eh? Zeontza ikasten. <laughs> bai, ingo naiz ez zain. EZ BESEREZ! EZ BESEREZ! EZ dute, konflokatoria berria, behaldi berria, ikusi ditutu autobus gertotik... Gaina, municipailo na, hori bai municipailo biontzako, no? baina bai... Haupa, bai. hai, venga, ya... Ostotxagutxi eta venga... Dakago kuina hori? Bai, orte gantzegon, ikero biatzen dugu... Ikustatuz da hitz ne? Bai, bai... Gustate, gustate, gustate, Bueno, es gaña, oraingo eh, propagandarako erabiltzen duten corebitzenduten eh, audio hori edo anuncio kuña hori osantzekoa da, eh? usteberdina dela, eh. Nik uste dut biziklatu Era mal dute aurreko kuña, <gül> eh, no la da. Era ustegira <gül> eta era ustegiak ateratu kuña berea. <gül> <aguerria. gül> <coughs> eta, zuxtin dezu, azkineko... Bueno, ba, ba bai, aurten beitu e, urte zarrean jetsi dintzan, aspaldiko partez, normalean uko egiten nion, jetsiari, ba, ez zain gustatzen asko egun hori, baina, bueno, alotonto, alotonto, bueno, a ben, lagun bat zar batzuk topatu ta bere, intzan, eta bere egun mintzan eta ya está. Eta gero bai, ba, bueno, ba, ustu azken boladontan, ba, entxe berriro, bai, kontrako ez da bai korumbarekin, E, zer, bueno, martxoa kemen sortzian, egingo diogu er, gure lagun etxeperi iltzitzaiguna, ba, e, benaldia niesen adetoan. Tartalako juntatu geha berriro hain batalde, bere garaikoak eta ala eta ezagutu genitunak, eta, bueno, ba, bueno zer bai polita izango da, ba, hain gauza triste baten baitan, baina, baina, bueno, baina, bai, kapazizangea hain bat lagun ba, berriro bultatzeko eta, bueno, musikalotzen gintuene, musikarekin ebai ezagutu ginen, ibaintzat, ezagutu nun etxepe, Eta, bueno, ba, egitenari ba, orain ba hori berriro be, gogoratzen zer hori mikrofono bueno, irratiaren ez de mikrofono baten atzean egotea Eta, bueno, kontrakoztarritik ekin kont, entxe pare bat eta larun batuntan lekun berri dagoaz e, Korumbarekin entxe guaita, lehenko entxe guaita Lekun berri da, eh? Bai, gure bateri joleangoa goazan Ba, su jole hazingo da egon, joan nilo, ze dauka, kanpin no, batilek izo entan bizida Baia, bueno, lotu degu hori beste makina bat ba egoteko, berordez. Ala alaesan, zein izango da bajua? Kuriostia lagatik. Zein? Sinistango iz, den bajujolea. Ah, ba, e, Unai, Unai Olano da, bueno, orain Norte Vikingon jotzen du eta bere garaian Kean talde mitikoan ba ben yeah. irrotian ere bai irratiko zedean nabestiremas hartu zuten ere baita. Da, bueno, talde zordietan ibiltakoa ere bai, vera. Ta, bueno, bai, e, Lola's Club ez da gizer, bueno, la Eta bueno, ba hori entsegutan eta agian parrandaren bat ere bai. Baina ah bueno, ostia, kontsorturen bat ikusi genun, Linton ikusi genun dokan. Ostia, Linton Town. Irati Oiek bai diela eh? Buah, boomerang ta estándar ha sido en Salto kai bilicidad tega be, neta, o sea, Buah, buah. Esta tortillón ese Gazteaz Silenean. Eta orain, vamos, va ba, oso hondo. Ose kontsortu okay, duñamanta. Fine, hasko comentatu da. Eta egin dugu inkesta informal bat eta gozuko uste dugu Euskal Herriak uste du baitz bertan betatuko luken talde bat bueltatzen bueltatzeko dan hemendikat. Hemendikatek, ba si vuelve lo petan eh. Bai, zure Bai. Bai. Eske diam mi referente no? Bai, bai, bai. Eh, Zerraña, bai. el bacalao ha vuelto. Bai, <risa> <Eta, risa> el bacalao está volviendo. Aya ba. trapareng gainetik. Eta holako tendentzia gainetik Oren ditak ez bestaen, eh. malakiaz egin eta hauek Iten ah, dituna Euskal Labestien bertsoak, hori jarri du hemen noizu baita? Hose pues eta Bai, bai, jarri duguen noizu ah, baita Bale, eh? bale Ba, baitu, baitu Eta, Lintontownen aurretik, txikik egin zuen bakarizketa, egia da, gurekin irratian egin zuela I, iaz Egin zuen berriña? Bai, antzekoa Bueno, gauza berri bat satoa Ez iaz aurrekoan Ias... Bueno, Ias es vi, claro. Ias... Primera <ríe> <mina> goita batean, entzuna, viada. Ahí, ahí. Primera goita batean. Oida. Ago ecuta flamenquito. Orida. Orida, orida. Oida, no la pasaste, ¿no? Embora a la leche. Porque hoy la Iru, egunzan chanmagoa. Orida. Hostia, eh. Primera, ogeian, ogeian... Un. ¿Quién lo diría? Turce, eh? madarica, torta. Chanmagoa, eh. Sin filiquiote. Eh? Chanmagoa, eta Javi Barandi, bere obra... Bacarrick hemenaldi bat egin du monologone horrekin. Bai, ora horrekin. bai. momentuz bai. Está aquí Bilbao Nagiteko Azan, baina ez zakite egin duen, Baina hitu zer gauza. Porque ni que es ni ne bonor backstagean dirua kontatzen eta gauza egiten, no sé qué, tas, que es Dirua kontatzen doa chavas, tío gilito diru du na. Tiket bai, ticket bai. Ticket bai. Jonathan Harry como bai, o sea. A ver, Se da Bilboko txonetan. Ze Bilboko txonetan adibidez eskatzen dute eh sea, hanari manipular da alimentos, jaque no esan han. Manipulatzaje. Hanariare <laughs> <laughs> mude manipulatzaje. Hanari <laughs> <laughs> bai. tan bezala manipulatzaje, agrenak. Manipulatzajeak, a bendio. <laughs> no mato liberatzen eh, medio batsu liberatzen dia. Aipatu da, bai, bai. Bueno, laguno gaur daukagu eh bat oso beresia, gurekin. Goratik ez airitsi, eh? Ja, iriste kotanda. Agian ez dago. Ay, sorpresa muy bueno, psicólogo. Eh, beko aterago eh? ez, irikidet, irikidet. Ah, vale, vale. Irikidet ze kontu datu lagure gonbidatu bat zingozun igo onera. Ordun aurreago esango ego, arkezteko ego arreago iruditzen o arzo bada, hor usteiko bai, eta gainea gero nola gero arzo aldeko berriekin esartuko gean gutxi gora bera nik, ba, bukatzen ari bukatzen degunean bloke hori gutxi gora bera, bera jagungo dela gurekin eta jarraitu ezakentzula sartuko geala herri horrekin ehoi asko sartzen gea azkeneko bizta, azkeneko bizta eta horri aina irakurria zakemu Horre, ere ireko hori dezakegu Uuuu uh, Uuuu uh, uh, uh, uh. Harrapaten duzu? Ez, ez, ez Ez, ez, ez, ez Eko, eko, eko, eko Zer, zer, zer. a, a, a ba, bai, bai. Ba, <risa> <risa> <risa> bai, bai, bai Gainera Bai, bai, bai Baina, talderekin taldearekin zeriku zidauka Erri hau Ezan bueno, marre gu Eh, se, bueno, cuchigora bueno, vera pasastengue allá, besti. Arsoaldekoa bestira, eh? Zozer. So Veira o sea, que bai. Se ma demora la maguña y rachaiona. Os sea, aquí. A la sigüea, ¿eh? Le tengo al día. Ay. Tú no, tienes no. al día, tengo la punto. Sea, no, o sea, no. Pues ve tú, nei Bueno, en zu tengo taldea. Veira. taldea. ongi do ten sait Ah, bueno. Hostia, hostia. U fíjate tú, fíjate, egia da, egia da. Gori asto zitzagon. Bai, el quinto contender de Taurts, eh jo zuen Niesenen, por somos que no me enteré. Bai, Berreum Berroita Marlagón, guru, superhondo. Bai, bai, Cristón Quiroa, gentea, o segundo pasazun. El quinto contender osos, osos máquina, cosa. Su línea, bai. Yo eso gente pizca, Gellago González, ahí en el quinto contender ikusten, bai. Baina, bai, bai, oso, e, bueno, bai, osoko polita kontzertua, bueno, ba, abesti batzuk gogoratzeko paradare bai eta gaina quinto Conde ere bai, egiten duten ba bat ere bai eta ba a ver que gaina abez bai, bueno, Cristo artista bada, bai. crack ba utza bada. Eta oso no pasa genon Elias Sanz, eh, eh Gabortán, bai, bai Elias bai, bai, Elias bai, bai, oso no pasa genon. Eta behitu, ba, aurrekoan, topatu nintzan, ba, behirako abeslariarekin, bertso laria dela berarelai. Eta behitu baino lehen, eta bai. orzomusika zehen nola planteazten ez dute urte hau? Pues behitu, martsoak hemen sortian dakagu, haipatu deten, etxe peren hemen hau. Ha, hori aldi. da, orzomusikaaren bidarte. Bai, bai, loheniko hemen, bueno, sarren kontua beste modu batean funzionatuko da, ba, bueno... Mm, Imaginatzen dugu aforoa gainituko dala orduan, ba, lehenetxi dugu sarreak gonbi moduan egitea, ba, beren lagunei, familiarrei, gertukoei, lehenestea hori. Eta gero ikusiko dugu, ba, geratzen bada, badia e, sarreak afororako, ba, atuainik izango da, eta, bueno, illanan jarriko da jendea, eta, bueno, aforoa bukatu arte, ba, bohari izango da. Gero apiri beste bat, horrendik ez dakik guetaldeak, ekanean, Ekañan lasiera, ekañan bia nos tira dela eh, hardcore konzertu bat. hori de taldeak zehazteke daude. Taia horrengo kursoan ja daukago urrian data bat, azaroaren azken haru matean, orain jaialdia egingo dago, eta abendoaren 15ean beste data bat. Ez dut lotu gabe laude do prozesu aldabe. Jaque o sea bueno. Bai, 7 edo 67, 66 konzertu faltadia. Hostia, pinta interesante, eh? Bueno, bai, de Valle, bai, tal gente era en el Thunder o bueno, da, bueno, veza seguro. Eta Hostaluberria berria erabiliko da berriro? Berrira. Ez da kigu, asma eta paten dute, dute, dute. bai, eskatzea, baina ikusiko poregu. Eh? Sobre la marcha. Hostialuberrian en un movido oso guapo, ah, bai, eh? muy guapo. Tu insten se ha errático erratiko bate zue, eh? erratiari, erratiari ora bai, Bai, aukere izan genuen, hor ba, leku honan audio bat egin dutela, bueno, de ya buta que está. Ay, ay, ay. De ya bua. Oye, me suena. Au berri, bizena gabe berriroa. <gülüyor> ba, bai, osopolita izan zan, eh? Bueno, niri ni interes garrituz Bueno, ba bueno, laster harriko te marchan. Ba, bai. Anaiduena leku honan barrutik ezagutzeko audio guida antzeko bat, baina pizkat ez berriña dela. Esan, bueno, esateko ba, bueno, da Bueno, bueno, gente que no sabe estera batean Es eh. una audioguía al uso Es da una audioguía al uso oh, oh, okay. audio Ayuso. <risa> Ayuso. Libertad, hazkatazunar <risa> Es un de eso guay, eh oso guaya Va, ahí paten herri Un taco, imbat, bueno, pasarte O, bueno, que de no la cosa Es donde está movida buena Familia o benicena Ah, va, es que con Ni idea, ni idea, de ni gusten Nuncela una mente, o sea, como Invencio, ¿vale? Bai, bueno, ba, egon zan, egon zan bai, bai, Uste norbait da torrela Agian da gure egon bidatu ba. Bitu, iruditzen bat zaizu Jartzen dugu bai, Ortsualde Kotaldearen e, ba, Aurkezpena jon Martinek egiten du Eta gero a, abestia aurkezten du Amaika Lore Beltzak ba, Jartzen dugu hori Tartian eta ea gure egon bidatu Kokolizu Venga, bai, iritsi da, iritsi da, aurrera Venga ba, aurre ¡Va a ser! Arti ¡O a su baldeco! ¡A bestia! <tose> Eta iso beira taldeagara eta gaur gomendatu nahi dizuegun kanta lore beltzak izeneko hau rap estilokoa eta kolaborazio pare batekin eta gure herriari jaiotzen eta azten ikusi gintuen herriari jarritako zenbait lerro dira, zenbait e, kritika eta zenbait oro, oroitzapen nostalgiko gozatu Zaladaik txunditzen indun ez nazkortzen dilindak baina enintzen esnemamitan mitan khaio zen umesistrimbak len ondartzatan gora begira uztan zituzten shidingak baina kalean kandatu gabe utzi zitezken txirrindak orendik ere burujan quinto novellak ustean hartzen du bat soldaduskako novellak Santo Juni casi no eh, me de ala o gellaq, presa la chiquiegian, so de la nirei deyaq. Porte beteta, i seneta bi dituen zoritza horreko lista horretan, se postutako harremanen kirata ketzen auga regunina i sena, yas Carmen tu anta male sicasi tako axu tandiraute, demora pasa ren, miñela gitendidate, colcorada to Nonen daude nire barnean bihotz barkamen eskintzeko gaitasunak nonen daude no no non daude nire barnean bihotz barkamen eskintzeko gaitasuna lore bentzak sinen dua el lugar veco ame chaka me chaka veco el lu nonen bentzak sinen dua el lugar veco ame chaka ametx me bentzak sinen El lugar de ko amechaca me chabeco el l ame çaca me chaabeco el Baina nire buruan bakarrik sinisten dutnik enitztzen ahala baina hala naiz kusitako agatik Zuemateko suntsitzeko zu egiteko esatzen di bizi gero jabe bakarrik norketan ho ikasi du bidde hontan zert arki berezi du mendigan gora gure gure Aste inu egarriaren pare egarriaren pare dove nel taccinello a il luogo veco a me chaca me chave col lu non è nel taccinello Baikak simeldu ez direnei Oindikan etxi ez du Bide ertzen dabiltana nahi, ei Azi eta ezi segi asainora Urbildu galdu eta dabiltanen albora Etorri amets galduen zutondora Munduen erora, eroen mundura Lore bentzak simeldua Ellu gabeko ametsak amets gabeko el eldua Lore bentzak simeldua Ellu gabeko ametsak amets gabeko el eldua Lore bentzak simeldua Chakametcha beko el lua, el taksimen lua. El lucabeko ame chakametcha beko el lua. Jaiste da ki mire gala, mire tsidena invisterala, edo solik ire gala. Tsiden mire ibe gala. Lena logiñen katua, ora Sofak elota bankuak, gauka pikote katua. Eta nirea salaren koloreak Grasekiden artean erakutzen zidan berdien zuela Zer nixu hor Irenkerian estantiren acta udela edo non Bere bere ez zin bestez Gizan loteria batemen pegau dela tutu darikes Kanta, kantaka Azmakizun izbetetako mundu bakartian azke izan na Lore zimendua El tío. El tío. El tío. El tío. Y ya btecó el carriqueta entzuna zuten da oiartzengo intxisuen bueno abestia bueno deitza youtubeen egota dagoena eta bueno bi aratsaldean entzuna izango dela aimat aliz edo bestera batzuetan jota jo bueno jo izana eta asteburuan zehar eta bar eta bueno oiartzengo iotiak oiartzengo intxisuak serria e, ser de montreal eñauteri anunciatzeko serraidan Hori bueno, or guzti hau azaltzeko edo esplikatzeko eh, Gurekinakabu Luixuzko bueno, gombidatu bat gurekin Gurekinakabu Josito mitiko bat E, eh, oi hartzu, oi hartzu Gabon deno, Gabon Zemur Josito Ondo espezial hemen, zintzilikia errati Gora errati, libriakla eh! eh! Ondo guztua hemen, zuekin kapatitzia gaudanada Ulla nerviosta gaude ba, eh? Nerviosta no. no. gaude da, hori Nerviosta eh... gaude da, hori Ba, otzela. Ja, es. Ba, eh? pasandria que gure Bai, Herri bai, bai. da. Ba, gure intzulei azaltzeko, a ber, ze, justu birari hainbat e, esteka linkak eta hola eta horietako batean agertzen zen, ba, bueno, jende heldu ta aspaliko jenea hola komentatzen beraintzako zerdan itxixo nondikan datorren. Azalurual da zo, az, soluzake uh, azaldu zu zerdana nondikan datorren kondaidabodo. Ze le montrerá dia inxixuak. Bueno, hintxizuak dia ba, Euskal Herriko mitologian eta gehen bat oi hartzuko mitologian ba, existitu dian zeh batzuk, ez? batzuk, gizaki batzuk hori da mm -hmm. porque perez ez dia ez, gizaki, ez dia humanuak eta ez dia eh, aberiak, ez da, ez dia animaliak, ez? Mm -hmm. Erdi pareko zeh bat, oh, oi da eta nondi sortu zen hori, hori, dator gandator espalditik, dator hori Eta oraindik bideo horitan ikusten den bezala gohandi badia, ba herriko zemaizarr eta hola, ba gohandi esatutena, ba biziziala ta hor aiako arrilan barra eta, beraki gustu zutela aiako dauden meategi guzti horiek romano diritzian eta ba aurria eh funditzen zuteden eta ba emakumia, berak emakumia, emakumia do Biko tiama, sorguiña, zela, yeah. mm -hmm. eh? Zatentzute, zatentzute... Bai, entzununtzer baite debai, agian da torrela, eh... Gizaki bat hasi zala, e, txakurren edo animalien esnea edaten edo alako zerbaita Eta hori vale. ezakzen nabili gamaia Izen goitia jarri zuetan horregi Ola bat entzulako esnea Eta hori bat egitzen duten intxixua Bede, Bedea ahitari egitzen duten intxixua eta <laughs> hori izago goitio ikontzan pasatzen jenerazioz vale, vale. Eta beba egineo Eta ah. intxixua ah. in egia Guretzako eh, konexioa, ez, lurrakin koneksioa ba, ba, ba, hor, ba hori sentitzia, ez? eta gopoli poliki ba zait du izan kondai bat edo ez, hor hiltzen zena eta ba ba urte eh ugaldeko elkarteku kasizian ba urte batean ni autogitan ba ze zer ezia daitekotan ba beilarru bat ekarri zuten da dantza aituzian Jolasiaan da zure intuitean plaza nerginan ba Eta horra zizan pixka bat dana piztutzen, berri zazizan beraik ba, ere bai e, Aztertzen, hundik antze torren, jendia bertako zarrekin eta nola ospatzen zian nila ukeriak, e, garai gara ez ba, Dua betzireun da, bila betzireun da, bera hori tamar, hortan ez, e, Eta, bueno, ba, ba hundik antzezen duzten, zenbait kondailo eta batzu dira pixkate asmatuak ez Zintxizunaren hori, geisten ziala herrik eta asmatua Baina, egin behar ez gauz batzuk, egiten er, ze dut. Baina, egiteko kontatu ditugu. Ah, bale. Eztazioanak, daru bateko, egiteko gara marra pasatiko. Egiteko gara marra, bale. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. Baina, guretzako, tangeretzako pertsonak gila, burrakin konexi joa. Ta, eta, bai. eta, beste simbologia dara bat. Intxizua jaizten dian, menditik gara, urtian behin, lurra ez natzea dago da, lurraan guaberria da, Leub e, dakarte baragun bandera banbukaina grabada mm. eta gero han ritual bat, baitunda auzoakotxa jartzen du bere koloreko zapia eta gero ilotzen da udaletxea eta udaletxea hartzen dugu eta orden berri bat. Ori da, eh. Orden eta orrilla hoita hor. Betcha pasei gara hortan guria da udaletxea, guria da orrilla ba mm. eta bueno sagutek ga liki pauen pasatzen elkarrekin Bueno, va, hoy dura, beste choco choco Springeritan eitenen moduanez, hor, va con este eta folklore handia dago Udarberriakin. Wow, claro, hoy altura paja no arebai, Inauteria Corguertu, Inauteria Kerebai, lurrasnatzeko hainbat erritan erabiltzen dala, es. Hoy hace ni de propillo, ¿ah? Hoy eta junta sortzen boli boli Eta, poliki, poliki, ezin zuen, duen duen amala urte sordutako da Eta, poliki, poliki, hasi egan laukatu edotentzian herriko plazan da Gaur egun, bada, pasada bat, ez zena moditzen duen jendian da Zingarra egin hartzen, biharrete betorko Dile, bizo, manik bila zean Eta, horrena gian, asko amplifikatura Edo, zea, asko zabaldu daia zea Eta, bai. bueno, jarraitzen du bere esarma izaten? Ba, ez bai, ez egin duz, baina indar bai, bai, bai, bai, oza, hori landian gago eugenia, gero eta gaztia gero, gero eta gogo gehiokin, parte hartzen bai, ego, izugarria da, izugarria da, e, azkenoko hamar urtetan nola zatu da, nolaz? Nun uste, klabia izan duzan, gara bat egin ospatzen zean iauterioak, berezko iauterio ekin nolaz, uh -huh. eta egin bai, urtetan, aurre atzi astebete. Uhum. Eta hori hartu zen beren hortasun propioa, yeah. ez. Steazi berenozian inghisiz eta gentea saltzen zen, eh, paiso ez jantzita hori degu epu. Ja. Bertea Helenaren haizodi gunkola tarrunsoen, uaningo, astebukara saltzeatu ta gure eh, beletasko iauteria ditu. Eta astebustia dela ma, herriko plaza gutena dut, kañaderaz beteta da. O dena bateu, bakin, farola ustia ipa, inbank, kañaderaz eta dago orrilla ja azoratua. Klaro, Or, desberintus una Hintzisuak dia izakiak eta iotiak dia inauteriak Horroa Kebatutan jendeak ah, nazten ditu Iotiak en... dia inauteriaren <coughs> sinonimoa eta in hintzisuak dia izakiak Garaibaten zean hintzisuak Hola ditzen zionkren dia hintzisuak ja. Gero jahan datu da iotiak Io Tiagoartzuera pixa gozentuta, eh? eske batzutan goiko ikoan e no, eh, eh, ain, ez ezatzen dezutelako or, jarraitzen dut. Ordezko, ez dut bigan okupatua, gu hain hainbat ezaltzen beguna Jositoa, eh, espalitikaren, eh, orrezita ibiltzen delako. Eta hor, ba, bueno, Criston Arrobia itzen zan entsegutan, ni mere garaian 2005-2008 urte garaian bizinitzanean, flipatzen unen sema jende juten zan entxiatzera. Eh, bueno, e, instrumento pilla bat de berdinak. oso ziklikoa ere bai batzuetan, urte batzuetan jende pilla, gero gaur egun daue, eh, bihar joko dute 16 ume perkusioa. Toma, oso amairu da, beste la perkusioa genoldua na eta akordeoa, instrumentaugaldia 30. Bai, jo, horrekin, ai, kotu duza ke bat. A ver, aurrekoan eginenun zintzilikeko urteurrena, bai. eta ez hori zean iruñatik, bueno iruñarriatik, berkatu dira balainainoak eta eta, bueno, e, bizket engainatu genitun eta luzatu zen farra eta gehatu zean loidea e, goiko eskolan eta justo igande goizorretan Segon intxisu dako exaioa estan flipando. Han dut ani parte, zure flipatzenabe. Bai, bai, bai, bai. Ni de normalen, ni ibiltzen zor pizkan de antolatzen, dat jemuzikuekin, bestiak gain da pizkat antolatzen. Eta iristen ez denengola, be ekipoa montatzeko, dantzes ordan den lako. Han dutan un arte. Bai, bai, tu, bai tu. Ona, ona, ona. Bueno, eta orduan, ja, aste burontan, hasiko dia, bihar asten da, ez? Bihar... Baina ez da, bihar, e, claro, zazpitan izaten da, ekitaldi, aian agusiena, jende gehiena biltzen duena, edo kanpotikan jendea zautzen duena, baina, ekusietan egatikan, ja, atxaldetikan, e, ja, badago zer zer, ez? Ba, hai, baina ba, gozatzen e errumba dago, burrumba, da, burrumba dago, hori zer da. Ejotzen ez utela herrian zehar, ez? Imaginar. Aga, agiuno ta hobian toda ciudada, hartza bikastela kantolatzen du eta bertako humiak eta tatzatzen ditu, ba, ta perkusioa, eh, Alegia Valdekin ta holako tambor batzu, de zen burrumba, azken horrak hitzu. Beitu burrumba. Daio chocolata da, hoixera hori mostrar ditan chocolateala eta ja saspiretan hasten da ba bueno ni flip patuta utzi no leengo aldean ikusi honean ekitaldi hori herriko plazan egiten ese ez dizu bi astu danza eta sorgindantzan baina daleku berean bai leku plaza baina horrinan baina horik bi bi dantzarei bai oso gutxi dan dira, da sorgindantzan imagina oso garaibatien sorgindantzan izandako dantza batek es zauremundo ba, uh -huh. orpunta da dantzatute bai alizaldeguinek eta bai hortsagarik astrolokuen bai saorroa itegunu ba herriko eragile ezberdin arteko elkarlan bat ere bai ba da, o, hor horrentzian uh -huh. da hui politika oso oza, ba asko ba, no es que... a beraz garbián osea uh -huh. ta deno ta deno ja ahorita, ba... da ya, Es que rengu bizizaldeu. Bai. Kontuak bai. Gurotzako gurotztea, Izaki bat igoten Soka batzuekin zurekin, <laughs> paletxearen balkoira eta ora tabera, ta, ta ora, eh, ja e, horra e, e, betiko ba, bai, zen den arazoa. Zein? Si. Baiak. Baiak jarri ditugula. Baiak zea fisteatiz su eiten deu. Da un sure du hori zure santua hartzen du hori zure santua jaketaitzen aitzen hartzenik ez mundik ez jakin. Tak bie. Every takes Azerta zein den zure hori ba. Ba, azkenian ba, e, ja, ba ez zer, ezan baiatzen, ba ezan baiaik. ez dagoen lehia, parte hartzailea. Ba, ez. Baila jartzen ez dinean, ja, espektakulo bat, bihurtzen da Eta, ja, jendioa etortzen da, ikustera Jendioa dago, bihordulimoztik orbailean leku hartzen Eeeh Eta <messizitza> kale jiragago bere, zintxisuntan bila juteko ba, Erriko plazetik liburu tegi aldea Leharre komandatik jisten dia fari sai zenizu urkada da ez alda pa argi herriko argi guztiak itsaltzen dira horun oldu antortzekin horu jumpetan antorcha chalabarda agarra ez ta eta hordun azeta hori gaur egun santogiu espectakulo dela ala pues está cauno la de gaure. Bueno, vaya, herri, herri espetakula herritarreki sortutakoa. Bai, Zue bye, bye, bye. medioekin, zuek musikaiek, zuein jašuare, tabareta gusti hori. antolatzeko, vaya, vaya eh? bueno, urtetan zehar imaginatze, bueno, Eta, ba, oi. e, oitura hori hartzen ari izan eta la, baina entolatu bueno, behar da guzti hori, e, bai ez? Eta, nire, nire, nire, nire, lan taldea, gaitu ditugu lan taldea, ba, lumenikazio lan taldea, txornea lan taldea, musikalia eta gidea lan taldea, ta, ta, da, jen dira beti lanak baina, hori, hori merreztu, jen dira gana. Hori claro. jungia platzara eta ez da gizu baina, hori eta hamar, kaina dira zuhartzeko, txorna motetzen ondo bilak. Uh -huh. Ta gordin, biz, lanak banatu ezkeroa ba den arina ba joetenek da ondo. Errazten da. Aurreko dik da sant sint indar geio hartzen da eta gero da go, -go geio da azkar jena. Ta o, dia generazio batzuk eh jaiozianak eta txixuak eh izautu, e, izautu guk. garapen hori ta no la jondo no buru sinan se baño dela de cola, Karagarría, baina esimea katamagos turtekoa, eh, baina nerozatua, baina nervioz. Ba, ba, eso que hai, chichua, ka, ple, parranda, berdi, ya parranda, bestia, baina, gara, gara, gara, Guretzako da, niretzako da, nire rico jaiak. Gara. Xaliste banak rico jaiak ondo estetek, baina hau bezalako ik ez da. Zue sortutakoa dena, dena, ez? Bai, bai, bai. Eta... Eh, Adinaz gaur dineko jendio alkarrekin eh, disfrutatzen. Ez, gaur egun bizikia sistema batean da zarrakaldotakoak da hori gaztia eztia, e, eztia biz, ez dian mm bestea biz dena gola -hmm. bizka sabikatuak ez izan dezake hola hori hutsandua hola eta hori lortzen da ba adinez bereniko jendia parte hartzia, dantzaitea, jonon hasemigunit hola bilkarrekin taudia superpoliña bai. nitzako bai bai no eski no sortutakoa gainea eta deno parte hartzearekin Eskaintza. Bai. Nikola dizuio. Nik Gaztiz eta ezia, hau da gure eskaintza herri jai. Oh, eskaintza, digo. Alaitasuna, postasuna, amaitasuna. Oi, ala, dok, oi, dugu. eskemulego. Ibazena mas hippie que el copo, eska, ala, duc. Es, oi, da es gajugo zerre. Bai, bai, Eta hostila hortan, e, bueno, hau bukatzen dunean, gero, hor jarraitzen dezute hor jarraitzen da giroa hor? Aduan, taldean da musiko pila bat, batek ekartzen dut ikitisa bestiak barbuka, du da, bestia hor musika jarraitzen du kalean? Horra faldu, jende du hor bertan parrila jarraitzen dut, kostila, berez da antolatzen dut, lanian aitu gehan antzako, noraitetortzen bat, pikoteatzea, ba, ez ba, da zer pasatzen ez da, ez mm. dena gombidatu da, horde? Aurtenei bai txozna irekiko normalean normalian larumatiamakarrek egitzen genuen txozna eta aurtenei dingo dugu, ostiradei bai ireki Eta vale, txoznei pato diguzu, jartzen da, orkupetan? Baik, kontxe jupen Kontxe jupen Frontiseko hortan uh -huh, no da, Frontis aldi no <laughs> Frontai eh. berezia Eba, haile, kokizan berezia eta gaina aiten dugu, ez egin tapatu, toldu, ekinta tapatu itxi ah, Aru marruan galeazen ah, da, iluna, ah, da... Hor batzu bat zujarritugu bere isiak, kainabera leku guztietan, katasulo Ah, di, katasulo Katasulo, dure katasulo Alde zuazaldu biskiaztetan katasuloa? Lehen azaldu dugu zula? Katasulo deitze dute horre ariakoa rilean, pikoketatik iota ariakoa rilean zulo bat, ikusten da zuloa hundi bat Zulo bat katasulo deitzen dena, eta mitologiak esaten du hor biziziala, ez da hor dikana teatzen ziala Mitologia esaten du da egunez ez dakatela indarrikan, nintxisuak oh, yes. uh -huh. Bakarria katea indarra gauez. ez oh, yes. Or, Orduan berreik bakarrik geizten dira menditekan iluna barrin uh -huh. Osa euskia jutu nanean, azazpitarik da nola, ja, iluna da honean, ordu geizten dira Ez yeah. dena haguldu hey, hey, Alare gehoa astebuka erantzera ribiltzen dira, eh, ribarrena oh, da, Adibidez, urrengo egunean larun batean, ja goizetik hasten da asuntua ah, Goizian eh? asten dira Usobakotxian koestazioa deiten da Garai batien satentzioten puska biltzia daitzen puska biltzia. Garai batien ohitura izan ba baserri ez eta lenbiziko gauza itentzena izatentzan baserriko sarrera erratz batekin garbitu. Sarrera ta ba, spiritu txarrak eta osatzeko eta sarrera garbitu ta gero dantza batzuki, trikitixa, panderua eta gero bertako baserriko nausilak ematen ziskematsua o urraiaspikua osea. Indarra par eskuratze. Oia. Oh, bai. Orduan batz, batzu batuztan bertan jat, daio beste dira jotzen zian elkartzea, e, bazkaltzea ondoren puska bilduta geo, ez? Ta gaur egonitena jotendia baserrita eskintzaile zeozek jateko salda bat osea eta gero elkarrekin jotendia bazkaltzea elkarteta, ta, bai, berdinio baino puska bildu gabe azken fineen, ez? Bale, eta e, Koestazioa baserriz baserrikoa zeiten da. Auzo batean, auzo ez netan. De auzo guztetan dao. No, no. Auzo guztetan bai. bere bai. zea daukate ez? Bai. Bere koestazioa eta bere bai. ibilbidea baserriz baserri. Bai. bai, bai. Ugalde txogurutze, ugalde txogurutze, iturriotze li zalde, li zalde, karrik altzi barralde, ergo, jentarragu, ergo jentarragu. Oh. Egun, agun, artsun, go Horda, horde, Beitu gaut egun, gora bezagun, hoi hartzen, gogorera antzun Horda, haude, sorti hau Beitu, polita Hordun, hau zuak kotxian, <susurra> ataltzen da, bere talde bat Zebait hau zuetan, karrikan, <susurra> karrikan bi, bi, bi talde iten, ja Igual, bi hau egun hogeita, bi talde iten juzte, eta hola baserri gehiota iristeko, asmuak inda Hortun, uh, auzo Orduan autobakoetan Alzibarren 160 da, holako holako. Bai, well, Alaster, o sea, agian hasiera batean ez ez ez, eso, ez ez ez ez da. Kubritzen guztia, baina gaur eguna, ortsi, ez auzo well, yes, ez urte, osta, en ez en ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Zugarri eta gazteri pila, gazte pila, gaztea, gaztea, gaztea, gaztea, gizongo guak, gade, eta... Eta uh -huh. koestazioan juten zaitea instrumentu ekin ere bai? Baitxiki txishuak ere bai juten dia, eta... Itxishuak ite dute karroxat deitzen jogu, zer horre, gukiten genuen una, ba, koestazio jendiari, bisita bat. Gara ibatian, kamioi batian jute ginean atzian, lastofardo bat zuharri, kainabelo bat zuharri ja. eta, eta gaur egun busia ez zin da, segurua dilan, no zein ge, ja, eta guan juten ba. geha xorro lan dago mikrobus bat, auzorza-auzor ba. ba. juten geha xorrola eta orduin, or juten geha ba. Baina aur, gu aurten ez geha jungo, gaur beste geha beste jende bat jungoa da, gaztiako eta da, pixka zerrelegu hmm. amateko ere bai ez eta gu lasai, oztia yes. linparan nahi, ona <laughs> eta ara bat egin gau izin loin eta guerdirako <laughs> Eta gero, baskaltzarengoa elkarrekin taldeko, taldeko bat zure, bai, baina. eta gero zer dago larumatin. Larumatin dago ostazilua, auzo bakotzia, gero bazkari jaite da bakotza bere auzuan eta gero seitan itenda kedada plazan, Herriko plazan. Herriko plazan berriro. Ah. Horchoa da montatu, esan eh, den bezala, Bai. Eta orria astena azuntuak girotzen eta gero 7 ertetaningo du berbena. Ah, vale, berbena. Yo ah, te berbena. Ah, musika ta festa giroa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 Bai, La eh? bai, bai, bai, tope, jartzen da, tope jartzen da. Ta azkenian ebai gaztiak ja bad, gitean parrando da hola, azkenek urtetan jende pila bat mm -hmm. etortzen da, baina modarra du da asko. <risa> Kasu en Errantikume, mesedes, pospolinean tragia hansi biar tahon. Zein da mozorro ofiziala? Mozorro ofiziala? Ba, bere zakuak, joeten gea ustiralian. La rumatian pospolinez ta irandian berri sakuak. Lozakua da, bueno, ba, hola komo bat, eta gero zeha jarri, de, tela puzka, hola koloretakuk, eta hola zintzilizka. Eta ba. ozen gauza balio du, ez? Eh? Oze, ozaku ofiziala ez emarra? Ozak ofiziala da. Ozak ofiziala da. Zimaz, zemaz, zimaz. Oficiala, <risa> o, ima, ima, ima, <risa> kaperuzita roja no. Hale, ulertzea <risa> di, <risa> di, diak. Right, lozakua, right, right. lozakua. Eta, po lo eta post poliñarako ze behar da? Ba, post poliñan eskakeramate egu degona, eh, mantala, Alkandora txurilla, korpino bat, eh, zago lakoa eh, vale, Eta gero pañulua buruan, eh, eta vale, no, eh, gizonak, pues, eh, xanfermitan bezala Vale, vale, vale eh, Xanfermitan bezala, <risa> <risa> baina txurita eh, gorri ez Eh, nola? Xanfermitan xanfermita bezala ez xa du, baina txurigorriz ez jutea Ba, txurigorriz Txurigorriz, bai, bai, xapela gorrilla, gerriko gorrilla, vai. alpargata gorrilla Bai Eta este buzia, esta, esta beste guztia txurilla Eta beste kolorik Eh, baina gona, o... Koa. Eh. Nik urterak jutena. Nik bueno, joatea ezgona. Ni urterak ur ur jutena kostaste joa, berez joa bere berdea nik zakoak jutenak. Horrek, eh, eh. horrek, horrek indona zaquillo. Da erosit bat, Vai, eta, e, gona bat? Bai, eta egona urdinara mandezaket. Eh, ah, vale, vale, Iba. vale. Pues es que había, aunque había capa, pero no te detalle, claro, aspare. Ona urdinekin pospolina ikusi alde noise main. Etxaque, esa te con ordiñaba, guian etxean dakan gertuena dalako edo ese aquí. Y hace la chico, chico. Aur tenido segi nigona da 3 €. La brecha gorta, donde <tose> radar La brecha la que me hecho la cartera. Jo, eta buruan <laughs> Eta 60, bale, bale, katzu, katzu vale, like. Urte pillo gatero este kotan, eta ero este kotan Eta zakuak Baina, zakuaz daukat etxean, kachina baile. Baile, baile. Gara txitxua, oza, mozorretziak garrantzia ya matiogu Porque horreke bai nortaxun ematen egotak polilla da. Da. da Herriko plaza dena mm. itxu, e, bizila unak eta jarritu zeber eza zakuak mm. Ba, ude batzuk mozorretzen ega baina Zaku nada, eh, lezoko trapujale bezala Ba, entzeko ze oze, ba, Jo, es que bi aljungonez achaldez, eta kachiz lamar, ez dakar zakurik. Nozakua hartu. Sa... Gona ez horre eta simplea bezala. Kachiz lamar. Bueno, ez lo que hai. Bueno, jakiko gute kanpotara <risa> <campo> nahizela. Ixiko <risa> gute eta zango Eta zango gute. Aula, urriotekua da. Aula, ah, urriotekua. Usai, papelera usai auka. <risa> <risa> Un migak bañe, urra zuan... Unos sosos. <risa> <risa> unos sosos del <risa> toz. El dutzean sososak. Eta hoi, berbena... <risa> Bi hor bad saioa bade, horre tope. Ja, que larun batean ere, bai, prometitzen du, eh? Iberatxit, bai, lam, eta gero uste eh, la, gabeko lau akarte. Eman digutela baimena txot nahiriki ya mantentzeko. Haze, hondo. Bai. Beito, beito. Eta gero... Da... Eta iganderako, a ber nola guantatzen zuten, a ber nola saude. Igande goizian. Igande goizian. Igande goizian, atetzen gare Joder. bai. Ja, behatxitan diana badago. Bai, diana. Gugu ez ja. laguten diana, nahi, mino txueli <girrisa> ara. Da. Bueno, liada beste urtetan e, igandian nere bai ba eta basandriak eta sorginak adatzen dira e, bai goizian. Ba igual jutena bide gorri ga, o kilo delira, o partido alimado fútbol igual de chona, ara jutenea nota maten birian erditik ah. gastaki batzukin, bi biurrikei batzuk ta, <susur> sí. Eta gero itendeu elkarrekin bazkaldu. Ioteta iten itendeu elkarrekin bazkaldu igandian. Haurrez, vale, ikusten ari naiz, zer dago, beko plazatik, karroxa eta kale jira, laia. Karroxak. Karroxa, karroxa da, ola, ola trakturikin, da hitu duzte. Ja. Orilla da. Orilla traktur. <laughs> traktur, traktur. <laughs> traktur. <laughs> traktura <Es>, <laughs> <karroxa, arroxa. hazza> <Arroxa, da> bat. <urbina, hazza> ez, da, <hazza> <hazza> <hazza> <hazza> <hazza> ba, arroxa, arroxa. Da, urgin, abera egona bezalako. Egona bezalako. Hori karroxa, elizalde kantolatzen du, elizalde rieskola. Mm -hmm. eta illa san oso ikuskizun polita da ola ikuskizun bai ikuskizun bada baina desfile moduko bat ditute dantza iten da bueno ba, berri, berriz igual buklian sartzen da baina hori da azenian umiak eta zarran hartian ba, ze hori ez loturo hori mantentzia jo zeu ta bai e, gero ja baskaldu igandian ta, montatu berriz dena histori guzti ja zurakartua txaldeko ejetzialako ja ja urdu da bandera jetzi eh sua hitza bueno enbizipistuta gido hitzaldi eta gero ja junitzenia. Hala le cosas pitan, eh? Zigustenen bai, ez kagure bai liturgia dola, liturgia mogoa de Hora per Hora Ora per novis, da elizan. Ora per novis. Elizan per elizan. Ministazio termino di eh, Ora por Novistadena salió, ora por Novistad acá en la pistua aquí, da hola Belaunikatu, da hola. Ay, genia, hola y di. Ese Ahora de un bocadillo cagao sicán. por ejemplo, este año no, eh putria es, no, sosu acabilli que es putri putria sobrán, ¿es? Sosu acabilli que y che a putria. Sobran, eh? eh tiko, zei, eh, ahi? A ver, achputago mian. Claro, claro. Eta... Ola, coga, uzak, aprovechate, nigo, eba ikainasar. Obre, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba. Horro, erriko, malda bat oso, fama, toguna trompeo, ez? Ba, nora, bideo bakarrekoa jarri dute eta guan horro, bebada, ole, ba, El trompeo bidireccional por Novis ¿eh? esta que es bidireccional eh estaba la <risos> estaba -Like no, ba, ba. -ba la beti bezala jai guztietan eta kulturan eta musikan beti izan dut da ba, aldarrikatzeko ze hori, bat ba, ba, ezerritik eta ba, ba. poteren kontra eta hola. Ba. Bueno, zuek ere bai, ba, zuen eraran ere. Ba. Gure, Gurean egustek izten simbologia deakala, hartzia, ba. utzi, via, da kalauda letxia hartzia. Lengurtian etxeguten utzi, kobia, pandemia eta mobia guzti ondori joz, etxeguten utzi eta galdu hitendu. Ja. Porque joe, jo, berreka eta okupatu behar den, gurea delitzia, bai, porque gurea dugre bai. bai, claro. bai. Ba. Suena bai, baina gurea de bai. Ah, Ego, ¿eh? ostia. Oste. Eta hor duen simbologia hori, sokak inio, polea batekin nio dute Beste hintxisuak nio dute hintxisuak gora, bandera era daramana eta bandera jartzen dute Eskipa. Pengala batzu piztitzen dira horre mm. balkoietan e, Txaferua bota, pim pam, irrintzila, besteak Du buh, adrenalina atopea atope. ja, Pornovis ordan ay graipeto codezute oiarzungo iturri auchia hori bai ah, <risa> nah, ehia ehia da dola uchi, no la auchia no eh salekoo iturrija sal salekoo kendu motozerra buru soilai pornovis ora pornoi de no iturrija pereus itse diseñemos sustenduz baita bai bai i dio sigai <risa> <risa> lueta ia mai Olako zeo ze da, memori ze denaik batzen Berez gidoi bat, ninaiz Horre mikrofobak inoten dena Historia kontatzen nita irati beste lagun bat Eta pileki hotenga horre elkarrekin Eta hor dungu badakagutan Irakatik datzita, frontalak inoten dena Eta irakurtzen, gutxora era <gülüyor> Ez da, emendezindu dena egon. Eta goxan, mena Denai emendikan gonbitzen izu Eta saltzea hori Bai, eta, baina, alba da, da eh, jantzita, da, jantzita, da, jantzita da, eh, zakuekin. Da. Ba, daukat, dauzkato gehi eta ez da hogegi ordu, eh, zaku bat bilatzeko biharko. Argian amabio ordu geratzen zezak. Bakasal kafen, jute da izta han pila daude. Eh. Bueno, atrakua gingo diet, kafe. <laughs> Hanbert, kan, eh, konten edore badau, kanpuan, eh? konten edore bat? Nen da hori? Hor bai eh? Ah, bale. Bueno, eh, badia, Google Maps, tío, pasano. Google Maps. Bale, bale, bale, bale, <laughs> bale, bale. Cafetxean, cafetxean. <laughs> no, Egeatu eh, tío. Kawe. Hiri, hiri karrukin jasotxe belarraik. Hoiz <laughs> ondo, eso ondo. <coughs> eta hori bak, etortzeko, eta ondo pasatzeko gizten aukera. Vale. Eta hori hartzungo hortasuna eta jatortasuna. Noski. E, Zubezalakoa badira a noski. Komparkitzeko, bale. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <laughs> Torri no, lagoza. Bueno, sea. bueno, pues gañera. Aizpatu ezumezala, pozgarria dela, gero eta jende gazte gehiago gotea. Aizpatu, Díaz Zuleno, mikrofon deikapo, zu zarela, zaharrena edo alduena, ba, eta oso zeña leona da hori. Bai, guilla. Zezu, orendi gaztea zea. Ba. Moski. Eh? Ak. Nimen txion dena, buruan, gain. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bueno, xo xito, ba, ez dakiz zerbait eola gehitu nene behizu, eta bestela, pasatzen gehorrengo atalean, eta nene behizu gurekin pixkat egon hemen tertulian, edo gure gauzatxoetan parte hartzen, norentzuten, ba, gombidatu da zelde, gurekin geratzen gau pixkat. Ba, egon arte hartu egon, ekena. Zueri, 2.000 aizkerra eman, da, placer bat izan dukela, eta nahizu denian berri zen. Horre, ja, gaina, eh, lehenengo aldia zu, lehenengo aldia dela Bai, bai, bai, bai, ez dintzen entorri ya inoiz Eta badia, zematu urtei dituzue? Ba, aurten, ogeita mesortioen espatzen, eta ja, urrengo o sea, kursuan Urrengo kursuan, ogeita merezzi Urrengo kursuan, ogeita ba, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Batzu, jende moro eska pasako zan hemen Guapiya. Larga vida, larga vida. Ya, sentirse una taqueta. Inchisuaien hori de garrazoia, guapipo. Oi da. Ahora en zugo de agua inchisuen abestia gure ceboieta jartzen badu aipatutako minutajea urtikan inchuten dala ya eh sea estrofi eta ya orrealo. Taiko, adi mezua mesua. Zakulak gometsua fantade. Taka. Talemisiko abesten du una naiz <gibus> <gibus> Ahi, hori lehenu entzun egun Eta orain ez dakit pixkate arditik Horrela, hola bueno, Abertze, tekniko jaunaz, modu, zarazua Iazta ah, uh, Kostata, N. kostata Ruan, ja, e, jariko dut, erditik Ba, bueno, aber, bigarre minutu tigutxik Horrela, horre dakazu Hain bizi dao ber... intro bat, bezala hola motela Eta gero azten ba, daia Letra, abeste da a, Bigarre minutu hortik e Eta benga, sartzen gara Mitologia misterioa, herri usarioa Hmm. Katta xulonberten bizio men, inorketu ikusi dena den. Biadar ditu, jazten da, larruz. Elkar ulertuz, kenuz eta horruz. Urtean behin, geisten dira herria eta udaritzia hartzen dute. Hintxezu! Hintxezua! txandelko berriak epa epa epa epa Entzuntzait, jai utzi dutela. Ba, eskia, justa ipatzen ari nion jositori. Ba, musika hauen egilea, muskulo taldea da, gure lagunkutxunak. Eta taldea utzi dute, momentuz, e, bueno, ba, aitatasunak eta etor eta... E, e, oazaldeko eta mund, munduko... Ez aita esatuak, aitatasunak. Munduko talderik gustokoena. E, bai, bai, horregatik handaukagu sintonioa, ba, zuri buruan sartu zizatzen lako, bai edo, bai, jarri bargen Eta, bai... Fandam Eh, Total. Bueno, lagunok, ba, aprovechatuko dugu eh, Orain, ja, eh, oarzoaldeko berrien Atalean degau dela, eta joxito gurekin dagola yeah. Azteko Eta dela? Ar... oarzoaldeko adela ha, no? <laughs> Azteko eh, ba, Urrengo berriarekin eh, Mobila ezbazait blokeatzen berriro Ze dago piskatola eh, Apkretu bat deguna da josito zer da horkeztu bat deguna? Ah. Goiko eskolan zer egiten dan Urtero, Otxai aldean, Eta da Euskal Herriko Zerbait zaharrena Seri sanua. Sei san daiteke. Belarca ta, eh? Belarca. Ah, san do, chaval. Kata si oh! jua <risa> <risa> <risa> <risa> den aki egin bete. Ai. Kalamo en una lagunok, kalamo guna. Eh, bere garayan eta patzen ziguten. Estatu maiako Zarrena. Ukeresanago Cádiz ingurano mendagoalado, Andalucíaaldean, ta bigarrena Goikoskolakoa da. Goikoskola eh okupatuta beriela sortu eh olako jaia edo bueno, edo topaketa eta aldarrikapen batekin gainera. Ni gaineatxe hortan sartu dintzanean bizitzera 2005-arren urtean, 2005-arren urtean mugazan, 2009-arren urtean hasi zalako okupatu zalako txiau. Eta, ba, osondo ikasinun hortaz, e, baitari aplikatu nun, eta zer da, zer da, e, bueno, kalamukataren, kalamuk egunaren atzekalean dagoen e, filosofia. Ba, filosofi, dagoena da, e, do it yourself, edo, zuk zeukegin, edo, behintzat, zuk hartzen ezun droga hori, Paintak saiatzea autokoistua izatea. Ez zeroestea hortikan ze badakigu hor polizia dago tarteka eta hainbat ba, pertsona aberasten direna hortaz eta beste pertsona asko ba, ba, oso gaizki bukatzen direnak edo edo miseria jautzean edo auskalo et, eta esplotazio homen dago ere bai baina ni gaste na chiquita namak ez atentzian Goxokia gezartu lurretik, drogak <ríe> inigoa oh, yeah. no hengo dira eta guan hengo zila lurrin aber goxokia garratea du hiri da bai ez eh, dira Hombre, haber eh, <ríe> eh. zen koloreko goxokiak tapatzi dudun horrengoan <ríe> Bueno, behintzat ba, hori da filosofia ez da, bai, er, ba, ondo pasatzen dugu hor erretzen tala, baina ez da bakkarrik hor erretzea erretzea baizik eta bueno, taierrak egoten izaten zien itzalikak eta bar barpixkat <risa> formazio bat lan elkarrekin elkarikasteko, marihuanaren oh. zea e, kultura horren inguruan, landareaz, eta bueno, paitareain mm, bat aplikazio daudela. Ba, bai, legalia dia, bestia, gaurten uste guaina itzengen berdutela itzaldi bat, bada, ola? Pues ba, baitu. Elkarte ninguruan, elkarte ba, klubes kanabikoso delaku oien eh, inguruan. Ba, gira sanaz, e, duela gutxi pasaiatet, ta ez dut astirik asko ikusteko orla. Bueno, Irakurri orain, errepasatzen egu. Hure entzuleok. Lehu, eh? oida. Entzuleok. Oida. Entzuleok, <laughs> <laughs> <laughs> entzuleok. Baitu, baber, eta, eh, no, kartela Eh, Aurek urte bastutan Indituzte en kartelak, eh Aurek urte no. psicodélico Aurek urte Aurek hasta Oso psicodélico Bai, kartel Egui ya, Machura Aurek urte Hingua eh Bai, Ayer, ayer, Machura Hitzaten Guaten zan Guat en det bat Zeguela superheroi bat Eee eh, Camiseta batekin No, oso, oh, ya yeah. osona Osona, arizan zan eh. Ba, yure lagu Machura Ayer te Que Oso, bueno Diseño atletical Ba Fenomeno Ucha bada Eta Gaina, joe, horren ikusi ez bere mezu bat, e, aber ea, bihar egiten degun elkarrizketa hori buruz, eta gara, gar, garko zan, baina, bueno, pixkat, arrapatu rapatu eta ezin izango dugu elkarri zetagin, baina, bueno, abian, bukatu ondoren, abian detzakadu. Noiz da, noiz da Pues behitu, aurteen da, otxaiaren ogoita goztean. Otxaiaren azkena arumata, no, referentziartuta, errazago, ez? Ba. Eta behitu, ba, lehenko gauza, aipatu ardana da, ez dela egiten den kataietako betikoetako bat, ez da kata normala bat normalean, nire nahi zinioiz egon baina esate duten egatekan ez nahi zegoen beste kata batzuetan ah, ah, ah. zegoiko eskolan bai, ure. Ah. ure baina entzaden ez zuk nor, kata ofizial batera jute mazara iskriptzioa urdain du behar da eta hain gauza ba daude ba bueno, goiko eskolan gertatzen ez direna goiko eskolan ez da urdain behar, Ezerrez? Eh, zu junzaitezke na instalandarea esi zan. Ta nesta landareri ke za orkestra junzaitezke. Bere bai, normalean beste lekuetan bakarrik jun daitezke orkestpen dutena, ba beren kogoioa edo hola. Eta e, hemen lo único eskatzen da horiko iko da puntualidadea kogoioak entregatzerakoan segero, ba gendea bai publikoa eta baita ere beste sea e, bat hago eh epai sentalde bat, bai epai eta kao, demora ba behar dute guzti hori katatzeko eta probatzeko ba, blankazoa hartu gabe claro, eta hor, <risa> pro, probatzeko tabakoa dago onartua ez ez, bai, ba, bai. Eh, nahi bakoitzak, bai. bakoitzak, Ai. bakoitzak Ai. Ah. 20 okatu zitzaidan e, paimaia izatea eta pentsatzen hori nintzala aguantatuko, eta bueno, tartean fruta, eta zea, e, goxokiekin, eta pixkanaka, eta hola hartzen e, gomendioa Daukagu, ugo, gure daukagu maestroa, beti etortzen den da, ortero, da, da. asko kontrolatzen duena eta asir-asiratik egon dut dena guri laguntzen, uh -huh. bai materiala ekartzen, e premio moduan, eta hola Aipatzen zuena zen, zuk zeuk egin peta zuk aitezu moduan Tabako kantidade taba. eta ba Eta zu hortara eta epa emaia pixkat urlatzen zun bere artean eta gero azalpenak ematerakoan, ba, presentazioa, eusaila e, E, efektu, eta ni nola denegutzen da efektua bosgarrena, edo sortzi gara edo amabigarrena bat bada <risa> Oi, zain ez zaten <risa> da babaitu, eipatu zena zan, lehenengo kalade amatezunean burura egotzen zaizunean txal lehenengo zea, piskator jak, etortzen zaizuna, jak, horrekin mm -hmm. eta urte urtan kapazizan nintzen, baina hori bai bukatu nintzen eko, ehe, ehe bueno, eskatzen dutena da, hori bai mesedez puntuali dadea zuenko goioera amateaz, zekaro, gaueko behatzitan amaten baezu ya Epe kanpo dago, ja, no, no, claro, epai no, no. maia jakin dezake zeinena dan, ta hor, e, obrena da, ez jakitea zeinena da zein. Zeiko goio, arduan. Atxaleko ostatik atxaleko zazpia karte, asiera da, eta aztak parte hartuko duten loreen bilketa egingo da. Eta gero, ja, seitan, egingo da, mai irekia elkarte kanabikoen, kanabikoen egungo egoerari buruz. Eta interesgarria izango da, ze, bueno, hemen inguruko, ba, elkarte batzuk jungo dira, eta Karo, orain gainea, pandemiaren roi horrekin, covid eta bar, dena hitxita eta la, nire bidez pasailan atxurra elkartean zegoen, bazkidean nintzen, eta bertan berautiz bar izan zituen zu, zuten. Zer, karo, e, e, lokalaren alokailua, dena hitxita bat dago, ez, ez duen ematen eta ze gertatu da. Hainbat gauzekin bezala, bai musika talekin, eta bar, eta bar, ez. Bueno, interesgarria ez aiteke, ez, ikusteko nola dauden, gaur egun, nola pasa duten bi urte putu hauetan, Eta, bueno, berse, baita, Bala, legalitate aldetik kan, zer hauza bauden Ibarri de horre, nun Ibarri de zagunbat horre ba, epa, epaik eta jit justela, orde juntzian Darrapatu ziren ez dakizematekin, azken ba, klubeko bateko bat zira Hemen ingurukua mm, Epaik eta eta izan izan landatzen zuten berailek eta orduan land, landaketa hori darrapatu ziren eta orduan Takata Bai, bai, moduan egiten zuten ere bai, ba suposatzen da 5 landare egikibosu lezu zura, ba aโคcha 5 landare, baño lur, eremu lur, eremu berdina landatu eta holako mm. gauzak dituzen, baina bai, bueno. Hoi ba, era... gartatu zitzaien irabazi zuten epaia, baina karo, material guztia deusestuta, geratu gartatu zitzaien, eh? zeukaten hitzartuta eta sinatuta eta legalki azken paperarte gobernu asko ez da ba, baserri bateko lurretan eh, landatzeko Baimenekinta dena, juntzien zipailuak dena hartu bota purtu tal tal, uh -huh. gainea salaketa esartu, landariak hartu eta arrankatu, eta klar, jaz dute balio eta gero, epaiketa ire batzizuten, esan zuen epailea, bueno, baimenaz egoen, ez eta gizer zuek regulatuta zaudeten, konsumo propioa da, ziurtatuta dakazute uh -huh. goten den bazkideu bakoitza sinatzen dula laztak ikusti uh -huh, yeah. hori ire batzizuten, baina, klaro mm, non dago e, zea, e, Konpesatzi joa. E, Zei ja, utzi zaitu uste, belarri gabe eta ze gabe. Ba, bai. Ez, ba, olako agertatzen egin diapia bat, ere. Ba. Olako gauzak, ba, gero jendea ezakiena, baina gauza legalki, ari diaguno, gauza batzuk lortzen. Baina, bai, ikuntzen den, poliziarren jarra. E, nahi gute beraiekera matea kotarru hau. Bez, nahi zen da. Nuski, ba, bai, nuski, jatzea, nuski, nuski, hau. nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, nuski, Eta, bueno, ba, afaltzeko normalan eskatzen da aurre ere bai pizza batzuk, e, zeh, tartalon eskatzen direnak, baitare, epe batekin ez daki sortziak arte dela epea pizzak eskatzeko edo. Eta gero, ja, maiketatik horreak, sari banaketak e, izango dia, eta gunean zehar, DJ DJ eguno dia. Eta ipatu behar da, zure landare txori edaman behar badezu, eta irutzen bazetzi, jo, hau agian, zebe, ezakite zaitun du atera, edazuk, eraman, eraman, ze gero, saria daude guztion Aurkezten duten oro eramaten manten bai, dut survivals detalle bat, eta hori da bueno, politenano bezak parte ba, hartze hori ignoresa geiago teno hasotzen dute sariren bat agian lehenengo bigarren hirugarren agian beste sari potoloen bat hori bai ez da bai san san etxean a zergatik ez deno berriña baina bueno ja. asunto da David ta sustatzea jendeagoie ba Landatzen Landartezun hori ba, eraman elkarrekin konpartitzen. Bai, Maribanero gorko Bizkaia ta, eh? Bai, bai. Aspalego partefolki cusire. Espazioa kas bete ta hola, eh? London, London. Oi ki ageo den jugani, bai, dio, pisto zenun? Bai, ni askotan arte bai, bai, bai, guasira <laughs> tiki. Eh? Bai, algo <laughs> <London. London. laughs> así Bai, algo así bizitzen da gero berandu zeengor nitzan baino Ocupatuz Zedonian daola, ba Google ezodien saihatzen genuen, ba perkusioa da hori jotzen genun, mm -hmm. lezotin eta hau ba, iskua botako jebuguta joko gara, asambleta parte hartuko duta seginan ja, ba goikosoan saihatzen, bai. Eta hone bueno, horre du ya sido ti, sido ti bai. Hordu eh? ba, ja si era ti, así zan miten, en bizikurtetikan. Horida, bai bai, 2020 okupatua 2000, 2000 okupatua 2000ren urtean 20ren aitza martzan. Claro. Bueno, izan zan, izan, egin zan, otsaianz izan zelako, egia da. Zegero martxuan etorizan COVID-ekon roi guztiari, eta guatzen nahi, zegia da, 2008-ko azken kalamugun hortan, jenean e, artean, ostia, ta roio hau, txinati da torren hau, COVID-e hau, ostia, tal, e, komentatzen zan. Uh -huh. Eta, gero, a ber, ez, ez genun, ez genok, oza, ondo, e, ater eginen, hortikan, esan edete zula inorrean rapatu, eta Baina, guztien hau otan zegoen horita, fikatetu, beste, bi urte, oitabat eta oitabit galdu direla, eta oitairuan behintzat, barrezku batu dala. Ja, jode, bi urte. Ba, ba. Ogei, ogei garren gehi bat, zango lehitzatik. Oge... Berez oitairu garrena, zango zena, baina oitabatean ez, praktikan. No larga bida. Bai, eh? Oida. Zarraide <risa> <risa> zan ortope. Oise, oise. Ba, eh, Iztun leku politxa da, eta... Gai, gai, nia espalian, eh, jungabere, bai, eta ber, mira, proezatzen eh, aukera politau, pasatzeko, augurtzeko espaliko lagunak Gure txorna ikusteko Gai, egia, pobrecita Azun adango txorna Gai, bai, bai, jazak izak juara <risa> gombodan <no>? <risa> Bi urtere, bai, ezta ere abiliga eta zer gabe Uzteltze, bai, Ustentzen. bai Bueno, pues hoxe da, goiko eh, eskolago kalamoguna Eta ber, berri gehiago daude hortikan, eh, ben keguemen... Berri eribuz E, pasaiko sarazkia zauko dut bai, bai egia da egia da e, e, agian Pi kontextual izatzeko. Karigo dut audioa eta gero, eta kontestola... gero komentatzen bekotatzen dut. Ba bai, bai. Kusiko dugu zerengaendorrek baen gu uste dugu, eiker ketao a ser etixulata uaregondala eta prebialko dogula este kizartearen gende arena reality biko sinobar se arrastra da eundia da polizia nazional seden eta herri hondan e, instituzioak jakin barute e, o jakin bar gobiten sintu dira norren zaio la palas barne la orilla ya hauetan es la es la unche Erigemann, es la unche es la unche Erigemann. ¡Augur, agur! ¡Augur, cosita! ¡Augur, Agur, agur, agur. Bilar arte! Hopa, jartxungo! <laughs> bueno, bueno, gure joxito, badoa, eh, piskana haka, intzisuekin miltzea, bihar, eh? Indarrak barrez gauratu behar dut. Asamla daita, intzisuekin. Bueno, eta horren entzun dugun audioa naudioa, mm -hmm. paseako sarreazkiaren audio, bueno, eh, korte batzu ziren, eh, abokatu agertzen zen, eta bi bifamiliarrak, azpekiarrak, Eta jo, ba, claro, asunto ala, o sea, 84an gertatu zala. Irratia eh, pues irratia, iratia, sinti iratia 86an, ez izan 84an, urte berian, eh. Usted. Corren 99. Gau bueno, Espera, Gaudio 8ta. Micrófono es de acaso. Gaudio 8ta. 83an, 83an. 83 o 84. Ba, da, e, bueno, paseako Saraskia, bueno, bestia dugu, debu, barrikadarena, ba, oso oso azaguna. Eh, bueno, la, la roguit, sor, la marxoan, komando autonometako vedazio la la 84ko pasaian, operazio polizial operazio batean, ta tartean e, bi azpertzia zeuden. Hemen hartu dut, albiste hau, e, azpitzeko uztarritik, e, da bertako, sea medio lokal bat. Eta irakurriko ez, eskiflipatu dut, mm, zeluzea izan duten e, prozesua, e, judizialki zerbait irekitzeko edo, eta beti ezetza jaso izan dutela. Irakurriko dut, em, Gipuzkoako auzitegin hausiak berriz irekidu pasaiako segadaren hausia. Hori dela eta auzitegi horrek deklaratzera deitu ditu, larogeita lauko, martxoan enogeitabian, pasaian izan zen polizia operazioan parte hartzut zuten zazpilagun hasera batean otsaiarren emereetziako zuten hoiek epaitegiko itzordu, baina azkenen atzeratu dute, martxoaren hogeita sortzian izango da deklarazioa. Santiago González Pasaian hildakoen senideen abokatuaren ekimenez lortu dute auuzi berri zabaltzea. Eta uztarriak jakkinal izan duenez sorpres handiaragin du epaitegiaren dabakiak. Izan ere gipuzkoako auzitegiak bi.000 ko otsilean ikeketarako elementurik ez zegoela arguidatuta, instrukzio fasean itxi egin zuen zia. Oain baina bada berringutza bat Akusazio partikularrak hain batetan eskatu duen baina ukatu egin ezan zaion identifikazio saioa egingo du epaileak. Joseba Merino segaratik bizirik atera kidea deitu aurrez aurreko identifikazio probara. Hltzailearen bat barkatu hilza hiltzaileen bat identifikatuakhal dezakeen ikusteko. Auzibide amaile zea izan du. E prozeua hau Pasaiian gertatutakoa argitzeko bidea duela ia berrogei urte hasi zuten hildakoen senideek. Zehazki urte berean laloge mila bedatzen laurogeiita lauean, jo zuten epaitegietara baina bi urtetara arxibatu egin zuten kasua. Donostiako instrukzio bigarren epaitegiak dirigentziak itsi zituen bimila lauan ere bai kasua preskribatuta, zegoela eta gertaen egilejakinik ez zegoela arguraatuuta. Dena horren urrean er egite aurkeztu zuten zeidek eta azpeitiko udalak, Erakundeak 2000 batetik parte hartu du pasaiako segadaren hauzi judiezalean herri akusazio giza Miguel Castells abokotoarekin eta ikuskaku hauzetegiak berriz ere zuen ikerketa. Polizia operazio harren bueltan irregurraltasun zantzuak bazirela eta hauzia ezintzela preskibatu esan da. 2000 maseiko txaian ordea berriz ere itxizu zuen hauzia. Donestiako epaitegiak, deliturik ez zuela folgatuta. Horren aurrean, ikerketa artxibatzaren aurka eta eriotsak ikertzearen alde, elegite bana jarri zuten hildakoen senideek eta Ezpeitioko udalak ere bai, 2016ko txaien. Elegite horiek, ere atzera botatzi joen Gipuzkoako lurralde auzitegiak eta erabaki honen aurka babes elegitea aurkeztu zuen udalak. Denaden horiere atzera botatzen Gipuzkoako lurralde auzitegiak. Horregatik, 2017ko urtarrian Babes Elegitear aurkeztu zuen udalak Espainiako auzitegi konstituzionalean, baina maiatzean jakinaren aziztuden auzitegiak ez zuela ura hartu. Espainiako justiziako bidea ordut da Europara joaten senidek, naiz Azpeitiko udalak 2017an aurkeztu zuen herri akusazioak elegitear giza eskubideen Europako auzitegian eta hilakoen zenidek berriz 2018aren asietan. Udalaren ere egitea ez duen onartu erakundeak, ezta zenideena era ere. Eta martsoaren hogeita bian, hogeita meretzi urte beteko direla. Espainiako estatuko segurtasun indarre komando autonoma antikapitalistatako laukide izhiltzik justenetikan, hauek Dionisio Azpuro et, Curro eta Pedro Mari Izar Pelitxo Azpeitiarrak, Rafael de las Chapas eta Jose Mari Isidoro Hizura Pelu Iruindarrak izan ziren gertara horretan hil zituzten laukideak. 113 bala zulo zituzten laugorpuek. Ilako en senidek gertutako argitzeko hainbat auzi bide hartu, hartu dituzte ordutik baina ez dute lortu auzia ikertzerik. Ba, behitu berrogei urte saiatzen justizia eskatzen bakigu justizia ez hemen. Baina baitu, eh zenba denbora probarik ezale esan dietek que si zula 113 e, bala e, proban izango ez bali zu ezala eta orain sorpresaz, ba lortu dutena izan da, ba beintzat ba eskatzen zutena ba Joseba Merinok ikusi zulako antzerre reportaje batean edo nunbaiten, ba pertsona ba polizia hori e, ezagutu esa ba ba Bueno, segadan parte hartuzun zuen bat, badago dokumentalo suinteles interesgarri bat, azpekiar batzuk eginean, ez ah, horretzen izen ez orain, duela gutxi egin zana. Eta bertan, aipatzen dara bai, e, proba berri moduan, e, hainbat, gorpu batzuk e, zeuzkatela e, eskopeta berezi baten e, zea, disparuak. Bala? Ah. Eta horiek dia, egin E, eiza egiteko erabiltzen den, e, zera, e, konkretuki erabiltzen den e, bala batzuk. En plan, hau e, eiza bat izango da komandoen aurka. Eta, antza antzadenez, e, e, e, noie, gobernuko e. kideren bat egontzan hor eskopeta hori e, bueno, ba, ejecutatzen jendea horri, eskopeta horrekin. Horon horrekin, ze, hau e, kontesola izateo behar dugu, e, Ia bete batzuk, edo, bueno, aurrez, Komando Antikapitalistek hilzuten Fernando Casas, gipuzkako gobernadorea zana, PSOEkoa, ezan ez hau izan zan, ba, mendekua, mendekua. estatuek, eta e, estatuko kloakek arte zuten, ba, mendekoietako bat, ez? Hor, bueno, espero dugu, haber, ea, nola di joan, martxuko e, rueda rekonosimientu hori, negi esan ez, gutxi espero de, eta just izan tatikan, baina, behintzat, e, bueno, ba, lortu izatea, berriz, Irekitzea kasuak, behintzat... E, irekitzea e, lehenengo aldia, odea. Bai, bai e, hori da. E, baina, bueno, porque leheno irekitzazan taizti, eta itxi. Hemen behintzat, badirudi, haber, ea noiz harten iristen dan. Baina behintzat, publikoki berriro, ba, ez, ba, ba, gaia mai gainean jartzeko, eta horrentzun egun bezala, bereien, e, ba, hilakoen e, familiarren batek esaten duna, agian, e, berandu da, baina, lortu garteguna da, jendearen, herriaren implikazioa pixka den menede, bai. Baur ba, ba gertatu zana, ba, olbidoan ezgeratzeko eta, bueno, ba, mobilizazioak segurazki egongo direla, ba, adiegon eta olako gazo, oso gertu tokatu zitzaiguna, eta hor bertan daukagu ere bai, baur bueno, ba siluetak gertatu zantokikoa mm -hmm. eta, hola, eta ni personalki, e, hemen zintzilik irratian, nire hasierako urtetan, e, info informatiboetan, aukera izan nuen Joseba Merino elkarrezketatzeko telefonoz, Taia Sanz, oso potentia izan zen. eta ze buru argia zeukan tipo horrek eta eta bueno, ni benta geratu to nitzala, buah flipatuta, gela to kontatutako guztiarekin. Orrun, bueno, ba baitzat emendikan, ba gure gogorapenak kasu honekin eta ba aipua, ez? Gorsoaldeko berrieta tal honen baita. Barain Bizkat eh Bizkaia ya pa mikrofonoa ah, pa bai berrien sekzio amaitzeko jarriko dugu eh autibad jarraitu dugu nazkeneko urteetan Pontika ko VP auzia eta jarriko dugu eh bisilagun batener errizkieta Eta habei gaita vestida Jarriko Guerrerostean. Ez gait ikusteko nola dijo han kasua. Bai, comenta tú, Elkarizketau eh eh e, abendua grabatuzala egin zuten kontzentrazio bat etzaren aurrean. Eh va be, bueno, va be social alokaten eh alokayuzko va eso oficialeko Em, desalojoa daukaten gainean, eta atzalduko du bizilagunak nola ari dian, bueno ez daki bizilagunak epatzen duen, edo ari dira e, ordaintzen hilero beraienko eta baina konstruktorak rebotatzen du ez duen hartzen diru hori eta, bueno, a ber, aia nola bukatzen den asuntua, badaki mobilizazio berriak antolatzen nahi direla eta hori entzungo dugu bizilagun bat, papiskak komentatzeko nola bizitzen nahi dian e, prozeso guztiau, ze baldintzetan, eta Eta hemen zurekin Markel, dizila bat, entzuko joko. La to, eh. Zona de pasatean, eh, gora gogorrean, zadin ilabetea joaten die, ilabetea joaten diot, ez dakigu neizta prozesan den bezela, ez? Ba, jendea apoyatuko geitula, herria, udaletxea, baina ez da hori ola izan, ba beti Insegurria hori duzu, eh? Zaudela ori, limbo batean gaude, ozea, sortzia ete, ezke batzu ez desu ezta sinisten, sortzia ete koborratu ordaindu gabe, alkilerra jakinda, ba, enpresabeno ladien, ez? Eh? Putreutxa putre direla, ozea, dirua bakarri nahi dutela, orduan, ba, joe. Ah. Ogarri bostratu dutez, ez e, formak, no? Bizilagun batek esan ditere, bai, beraren gana, ba, pisua sartu nahi ean, e, era, ikuso mafioso batean, eda, eta zuen gana hori ba, baskutitzekin, eta ez, ba. Eta jendea guri, guri ez, jazmeaz, baina bizilagunak deitu, eta mehatxatu me mehatxatu, botaingo ba, ituztela etxetikan eta telefono me, godeiak, hola, jasotzen gu, bai, bai, eh? no, bai, ba, telefono godeiak eta galdezka, aber zein bar duten eta jasotzen duten nena erantzuna e, bai, hemen bizik e, hemen emengelituko dela, e, nahi dula alker herrian mantendu, bai, orduan, etortzen dira ba, mehatxuak bai, bai, ozak Ja hori alpatuzunan, oso luzea sortzilea bete, egoera honetan, e, aipatu duten engatikan e, urtarriaren amaseian daukate bilera bat Eusko Horaritza eta Jauregizarre udala antzadenez, egongo dala bitartekaritza moduan, bueno, zuek zespere zute hemen, hemen dikateratzea? Badala ba, ba, garaia jarantzun bat ematea hori, osea... No la tratazzen gaitu usten, gara du bez, la tratazzen gaitu usten, eh? Azien finean negozio eradoazte, dirua teatzea, eta jende negoera larriak, ziren jende... Jende, e, la, elxartzen jende... Jende, jende, jende... Jende, jende, jende... Jende, jende, jende berezia, jende hauek, jende alquiler soziala, ere bai, ez? Oiz, bueno... Prozesu txio ofizilekoa dira, ez, ez dira sí. imeste soziala, gero, gero bakoitzanen eh, soldataren arabera, egokitze e, kalkulu e, e, honela gokatuz. E, Soalde batzu sozialak e. e. ba igual eh euro eta hola izaten direna gobe diala sozial sozialak, osea sozia, har hortan. Bueno, espero dugu eh ja vengo ba, erantzun bat e, irmoa ematea eta bueno, amez e, gastu hau ba, bukatzea, ez? Ya ja, daramu ba, demosko mobilizatze, lan egiten E, eta eta bueno, egoera gogorra da azkenean, joe, gainaz gehala pertsona batzuk ba, egoera ez dala, gure egoera normalia da dala raxa, ez? eta gainea gaitzen bai jozu egoera hau bauan dikaren, Ez beti beku be beti dago zanpatuta ez? eta joe, egoikua beti komo dios aprobetsatzen, ez? eta bueno, nahi du ba, pixkatea ba, eguke bat guke behin merezi dugu, bizitza duin batez. Eskatzen zuzera, ba, urte batzuk e, gehiago ez, bantetzea, amar, amabos urte, edo beitzator normalizatzea zuen egoera, orain arte bezala, ba, zuen kuotak orain tzen juan, e, alde zuten egin egin, ez, eta... Baina ez, ja, jende guztia ordendu nahi du, bere kuota, dirua ordaindu, eta gauzak legalki egin, eta berde, oan arte egon gai amezala, ozera... Eta, eta hori du, ez geha jendeaz duguna hori ordaintzeko gaitasunez dugunak, ez? Daizik, eta bueno, bentsat hori atreatzeko aurrea badauk gaitasuna, ez? Hor ba, bueno. da bueno... Eta nire da gore bai, bai, bai, dizuten, bezala, bila bete ondu gedea, negenula ordaintzen jarraitu, alkeinera mantentzeko, eta jarra egizarrek, ba, ba, retzi boazera gota digu... Ya, o sea que... Ya ya está aquí, ya... Elena, ¿se más visila un saldete en hora, eh? ¿Qué es lo que Elena, ¿se más visila un gea ola con un tan? ¿Cómo es lo que hay? ¿Pishuak? ¿Pishuak? familia? ¿Amagos, lo que ¿Amare, ¿no es? ¿Amare? En la bueno. situación esta estamos como unos 10 o 20. 20. ¿Ok? ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy? Porque hay 15, creo 20, que han comprado... Pero luego hay otros tantos vacíos. Eh claro. que, que no vacíos hace tiempo, tal vez también, sí, esos, ¿no? sí, sí. también, ¿también sí, ya tiempo tratando de sí, eso. Sí, sí. Y, y no, y no la, la gestión que ha no, que, no, que no. ha dejado a gente en necesidad con necesidades sin poder utilizar esos pisos. Sí, claro, y eh, eh, sí, bueno, sí, bueno, pues, es Que ni eta bar, eta la empresa privada Toyinda Sala, va gaur egun, bueno, eh o sea, es da zi legi, baina ulertzen da, ¿es? Gauden sistema es que, Baina ezko erlaritza, hori honartzea, ba, ni esautzen dut, bi, e, bi urte daramate etxe batzuk, bi urte daramate mate buchak. Eta ezko erlaritza hori laritza, badaki. zaiondu hon du dira delegatuak, ispektoreak hemen, ispektoreak eturri e, dira honea ikustea, e, zen bizi den ez den bizi. Eta etxe batzuk, bi urte daramate. Ucha, ove, ere bai. Pandemia ja hiru eta ja oh, espalditik chiedo be. geio. Libri si zure yeah. Ye. urtebetan aginen kubritzen pixka, hemen enteratu gineanean ba, pa, pankarta batzuk dala, bueno, edo geio eta dola urtebetei irratira torritzirenak aipatzen zuten ja ba lau edo ezakiz zen bat urte atz eta etxe bizitza hutsak ah, hey, ba, zaudela. Ba, Eta etxe bideren e, gestio faltatzen ean, portze, eutzi dio jaure, jaure gizarri e, gestionatzen zein sartzen zan zein e, eta hori etxe bidek esku egun bartzen. Eta azkenean, ba, hori gondo da, baita ere beste konfortaminto mafioso bat, ez, ba, sartzea, sartatzea jaure gizar, e, estamentu publiko bat, ez, hori gestionatzeko eta sartzen zana edo, e, sartzen zana edo ez. Baina, ez, adego… Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai… Que harapia gondurilela eta ez da… Ziko, horean eritzaz badu regulatzen, badu kontrolatzen hori, hori enpresa nahi dunezela jesti du, argi dago, baio. Bai, bai, bai, hori blotzagarri da, baina beraidea egintzen nahi diana, beraie ez da dute hori bete nahi ezke, ezke, ezke… La, eskerz, eskerz, eskerz... Pillabat, eta egit, no asoa, seate jortzen duzu, ezker oida, lotzagarria dena, lotzagarria, ja. Bueno, markele, asko, guztiagatik, animo pila bat, eta, bueno, jaki naren gainaren ungo geha, eta, ba, nortzen gauza, ba, abisatu, bai. Ezkerrik asko, animo. Yo Bosaside grande PNV no trunca la carrera política o administrativa administrativa en esta tierra ser de corrupto tiene premio y encima lo pagamos entre todos los vascos tiene dos huevos así de grande Gauetxe gaude Gaueko Amaikateu ditan Ester Giorratxa joa Bukatzeko Bukatuko da Baina gure josito Agi putze du Biar jaia Kaparranda Oiaztu neen da Bere yeah! asira batean kafra eta biok Itze gindu Ba Agian Ordu bat eta azkenean pasa egin gara Uu, betiko moduan luzatolgin gara Luzatu, luzatu, okay. oiazuna dago hemen Atu, atu, atu, baiazuna Na musu ordi bat keko rentzat Keko, zaindu Osatu Botatzen zaitugu Keko zer jandezu, atzo Jandezu, bokadillo pasatu a, hogi kongelatu AH, ah jamoi, erre, a, ah, gaza, usaila dago zure hanketan <risa> Erantzazu zerbez artizan bat. Ego, <tose> <tose> bueno, ega keko baite zaitu gula, Opa oh keko! Habe du rengoan zatozen, eh? Eh, aipatu bardegu arroxako jardunaldiarena. De hecho, joe. Karroxa, karroxako. Karochea. Nei nuen aprobetsatu garkurratxa joa, iruak baldi Kuña bat zuzenean grabatzeko zein berregu kuña bat arroza topaketen iguruan. Huh. Claro. Agerran no, la loz teñi ora ingende astean zear grabatzioa grabatzeko ahotsak eta la. Pero el 20 bicu asamblea de Bizkaia verando, ¿es? Eh, kuña grabatzarlo. <laughs> Bastiontan ba, Marco dejo. Eh? No, ahora un guachabeco Bueno, va ba, hablar con Zerraite Marco dejo. Eh? eh, bestela Claro, es orain batean itzugu pentsatu hau ez, como la hostia. No ta berrizuen a bestiba ta edo bestela bueno, irakurri esa ke zer da, bueno. Bai, eta orain gero editatzen badegu, ora puntatu zen minutajean egiten den hau. Vale. Eta gian gero, ezakitu, gianatera esa ke kuña batez o se de Monterrey. Vayes. Venga, bai, bai, venga. Animónimo. Bueno, a ver, la bueno va idea. Pentsatuko zuten e, Kartela zagaldu daitek ez? Kekok, noski, noski du, Esango dut, baiet Bai, ba, bai, bai, bai Beitu, e, lagunok e, Arrosa sarea Da, ba, eustalderri maian Ba, biltzen egin nahi bat e, Irrati ezberrinak Eta egiten deguna izaten da Elkartrukatzen ditugula Irratxaioak euskaraz Eta bestea beste Ba, ba bueno e, Baitare bueno, webbune, webbune bala Sare bada ba, ba, Sare ba da, Eta Bertan daude Eta, pues, bueno, goik Irrati guruan, amasei, ez dakitzen bagean orain. Irrati berri batzuk sorti zandia, ere bai. Bueno, eta urtero egiten ditugu topaketa batzuk. Herri batean, horietako ba, herri arroza arrozasarean dagoen herri baten herrian. Eta irrati baten herrian barkatu. Herri baten herrian. Herri baten herrian, <laughs> herri <baten> herrian alkuadrado. <laughs> eta, bueno, haurten, ba, bineagoian, egin bartzan hemen, horretan. Eta etorretzan COVID-19 ikatu hau, eta ez izan genuen egin. Eta, bueno, orain barra eskuratuko dugu. Ordun ba, e, ireki bar deguna ceboleta da, e, Lale, eh ti ti ti ti, arroz ba, ba Claro, cartela, ¿es? Cartela irakibarko genuke. Bai. Bueno, e, e, asunto jat. da de direla, dírela, Australia Rico Errati pilla, bueno, pilla, bra, batzuk edo. Kontasen Garena, que es aquí, en eta antolatu ditugu ainba gauza, egun hortan. Tardun, 176zu, ezakita gian. Geizten degu musika gero nazteko batzean... Hasiko eh? naiz Arroza topaketak bimila eta gaita iru Martxoak lau horeretan Gaueko amaretan Gaiz, eh, a Gaizki, goizeko <risa> <risa> <risa> <Ya, risa> <ya, risa> Pentsatzena nintzen gauaz bueno, entaz... Berri egimarko dugu, erreguin eh, <risa> Erreguin vale, re, atu deguta, venga arro to baketak bi.000 etageita hiruko to paketak marxoak lau oreredan. Zinzirik irrraiaren egoitzan. Hammarretan goizeko hamarretatik hamaikak laurden gutxi arte, harrera eh? eta gozaria. Hamaiketan itzaldi eta tailerrak. Telekomunikaziionalako irratti loturak. Edota azura, automatizazio eta kontuinitaterako soguare eta yerrak gaztaño hauzo elkartean. Irratilibren legeztatzea kontrak eta onurak itzaldi ingurua Mikel Azul elkartean. Eta amaiketan ere bai, arrosa irratien arteko irratxaioa eta audionobela izintzilik irar irratiaren egoitzan. Oh... Ordubiterditan Bazcaria Indarrak arteko Uy, no, no, no, no, no, no, no. Nun etanon Gaztaño auzo el kartean Ostean Arrozako Bingo Muzicala -mu -mu Encantado bingo amigos Eta Atzaleko bosterditan Poteo musicala Eta Agurra Eta agurra Agurra eta agurra Bueno Bueno, zeboieta, agian balik, apuntatu dezu minutajea? Bat eta berro ditu. Venga, vale, apuntatu eta gero, hau, bueno, agian emendik atera zekegu kuina bat, edo, beintzat? Ponteo musika material. espala eta egurra. Musika espala eta Espa, egurra. Euskal eta egurra. <laughs> <laughs> bueno, e, horri dira sortatzen bada, oraindik zehazten ari gai deiori, eh? baina polita izan aiteke, eh? ateratzen dana. Hau da, jeistea gaztainotik herrira, eta gero, bultatzea erratira eta tartean, gelditzea inbaldekutan, Azalpen batekin, edo bertxolari batekin, edo musika, edo trikitixa batekin, koplak, Or, e, egun leku batean gelditu, koplak abestean joan, eta leku hortan az, e, azaltzea zer barri gertatu zala edo, odo zer zan leku hori. Egun egon goda bizkala gaizki, eh? E Porque gure, o sea, gure no minan dakakun trikitilaria, egun goda barrikote batean uste, eski gure horretan ebai dago aekako barrikotea. Ah, pues bera keman behar du itzaldia. No, pero e eguer dianda barrikotea. Bai txaldia, bueno, eh, ame ke ta da, eh. Arratsaldean gaztetxean ekintza e, e, e, ke bai daude, osea, mm -hmm. eguna egunerdan herria topera, os pues dena ta, ondo. go hondo. Ba, leberan, leberan. Bai, gaña ipatzea ba, e, normalean tallerrak egiten dia denak, bueno, tallerrak italia quedo goizean e, gauza asko solapatzen dia. Gertatzen dena da aurten erabaki eguna izan da ez kargatze. Normalean haso topaketetan gauza gailago izaten ziren ere bai, eh. Erabaki zan, ba, lasaiago hartzea, agian pixkate bueno, ba, bizpairu gauza taller edo gauz batzuekin ja nahikoa zala. Eta azken momentuan, Kirikolo Bizkaiaren dudan izan da itzaldiarena. Ze Zaragozako radio topoko eketorri bat zien, ez? Hmm. Eta ezin izan dute azkenean. Porque gusto marchoak bost eh de acá de Chosnaor montatuta de, de lago hasta quisejaialdio Zaragoza. Hmm. Eta, bueno, gaina Bai da indakaten txostena honen inguruan, zuk ezagutu zenun, ez? Beraiakin zuten, Hengo... bai. Tambien, bakat Barkatu baina elka hartasuna, elka hartasuna, ez, irratiko jardunaldiak egiten zuten egoitza desalojotu dute. Nuen, nuen, bakat du? E, Zalagozako irratikotopaketak, e, oza, desalojotu dute, kriston, oza, e, errefuxiatuak eta dena hartzen zuten, eh, egoitza horretan. igandero ematen zituzten berreundapiko bazkari behar zuten jendeari. Klaseak eh, ematen ziren, antzerkiak, kontzertuak, Oso, zen, eh, kukutza bat bezala. Ba, kukutza… Ez batzen ziren eta kukutza estortzen ziren. Ba, dugu, dugu, kalera tuak, xaval. Xa, daude oso mindutak, eh. Jago, dios, tío. Centro vale. social okupado, Luis Piñuel. Ah, bale, bai, bai, bai, joe. Ba, kisto en miña, eh. Ba, bai, joe. Ba, baito jo, zemagauza, eh, ba, egiten eh. ziren la hostia. Ba, bai, betikoak. Betikoak, nah, hor daudela. Ba baitare, aipatu zan, txapa erratiko lagunak eh, bergaratarrak hain ba, bat laporketa izan digu zela ere bai eta beste beste diru ere eman diete ere bai, eta jo, errati dure batik gu hori pff, gutxi baldin baukago, Baerian, baina ja. ba, bueno. eta baitare, arrosak topak eta hauetan bueno, ba, elkartasun modu bat izango xaietuko behagoten izaten, eta baitare, baitatzea, ba, ba, ba, bueno, ateratzen den diru hori pixka bazkarikoa eta, edo, Bueno, ba, eh, barra edo jartzen badabar, ba, baitalea Rosako Zebra Bidea magazina, ba, Atxaldero, entzunan alde zuten hemen zintzilik irratian Atxaldeko lautatik seiakarte. arte, hainbat euskal herritu irratietan bezala, ba, relego berri hartuko dula eta pixkat, hori bueno, ba, horri ba, e, finantziatzenko pixka, ba, bueno, ba, seaituko geha ba, biltzea zerbait ere baitopak eta hauetan. Va, o topa que ditute. Eh? Bai, a ver, a ver, zu halla la cosa dos. El pena, está el día pero. Bai, de neta, riskago de go. Et bueno, uja, laste, ya lasté ya, comar co que bueno, gen eukan berri bat, baina gen berri hau ere bai. Un rengo astean, un joan eh aski ikutuko dala o azalduko dala eta izan da aviadurako handiko trenako aipatu dugun bezala irratsagera sieran ba hemen orsoaldeko aviadur handiko trenaren aurkako bueno ba borrokalari edo etorriko direla aurrengo saiora se aurten ja 80 urte ba betetzen dira ba, borroka hasitzenetik an eta bueno bai batekinza eingo dituzte Eta baita leskatu diet, ba, hainbat desinformazioa ikusten detenez, e, inguruko jende euneko behienak, ez dakiten hondik kanpasa kodan edo zerdan zenbat mito erori dien e, infrastruktura honekin, e, merkantziarako balioko zuela beti esaten zuten, eta aitortu ai, dute ez dutela hortarako balio, eta ez da eskandalorik sortu, holako e, gezur batekin, hainbat urtetan, eta be, hainbat gezurrekin, eh, bire direnak. Ba, piskat, e, zertuko jo hainbat gauza eta hainbat txapuza gertatu ere ninguroan eta normalean azalatzen ez direnak edo ari bat informazioa hemen ninguroan gertatuko dena buruz. Ba, ebai, esateko egun horretarako ekarri atxetearen inguruko parto guztiak osea, berra abilikoitugu mm. guztiak eh? Ba, bai, bai, bai, organ euskan bat, baten bat, e, e, no? abiadruan dikorroton daraena, bide gorria eta beitu azkena izan da ba, nahi kosonatua izan da Wait, eta txikina. ba, leze txikin, eee, Leze-Txikin ahetek suntxitu dako eustalerriko hondare arkeologiko zarren Hor ba, arrasateten inguruko espeleologoek bertatik bertara ikusi izan dute Udalaiz mendigunek karstikoko abiadurantiko trenaren lanek Leze-Txiki aitzuloko galeria bat suntxitu dutela Duela bi urte galeria hori harri jauzi batek erabat busatu eta zegoela egiria zuten eta joan den astean beste galeria batetik sartu ziren luizian lekura Eta argazki eta bideo bidez egia zuten Abiaduruko handiko trenaren lanek era bat suntzitu dutela galeria hori. Ez bakarriler ketentar darakera eragina baizik eta jartxetearen ibilbidea vera galeriatik igarotzen delako. Osea ya bertati pasatzen da. eusko Ezkojalaritzakoak eta estatuko kongresuone bai guzultara situte. Bai. Noski bere esan dute, ez dutela ikutu Horrengo asterako, a ber, horrengo saiorako Losten ditugun audioak eta bar, bai, eta jarriko bai. dutugu Eta, claro, oso sonatu izan da, ze, claro, eh, Jose Maria Jose, Bueno, baranderen tal, eh, taldeak Aztertu zuen eh, aitzulo horretan giza gizaztarnak zaharrenak Aurkitu dira, eta penintxula usoko Bigarrenak, o eustraderriko sea, zaharrenak Ata puerkan ondoren, bigarrena ez eh, Dau, eta zehazki azki duela Ba behitu, egun da iruro la, la, la, la Urteko Homo Heidelbergensinzeko humero bat eta pleiztuazionoko faunaren azternak ere bai arkitu dira e, aitzuletako hartza eta aitzuletako leoia hemen Euskadi Arria baina ba, e, irulegiko skuazak itzera baina gero eta, eta, eta, eta bueno hor ba, ba, dago ba, bueno, urrengo saio interesgarria izango da besteak bestea olako gauzak enteratu garen aurain baina zen bak zen bak gauza Gertatu dien, ze baitare, adibidez, ze benei duten bezala, gure existentzia albidetzen duten lurraren eta baliabideen suntxiketa eta kutsadurari, hogei iturburutik gora bakarrik atxetearen gipuzkako zatean lehortu dira, behin eta berriz ura kutsatzen dela salatzeaz gain, hogei iturburututik gora, zehura eski go, gehiago, oza, gehiago izango bai. direla, ur hori galdu dugu betirako, izango duen importantziarekin, e grantziarekin etorkizunean. Ta, orain ondari arkeologiko bat, baitare paleo arqueo paleo arqueologiko haren zu chipena gaito bazailo baita. Orrun, beste adibide txiki bat, baina leze txiki, mere txikitasunean, ba balbista bihurtu da, bertan daudelako, holako beste batzuk, ez? baina, bueno, ba hortze vagontea, hurrengo hurrengo saiorako. Entesgarri izango dela bai. Mm. bai. Bah, agurtuko dugu bicotes saio hau Bah, ahí Bah, bah, bah Urrengo han... bueno de guau, Keko a ver si aña... A ver qué es que otorzen dan Keko, zan, eso nai nois fallatu Bah, a ver, a Nik ver su que gai fallatuzen Keko que es Ahi Hasta ven todos Apurtu du, apurtu du, arracha Apurtu du, maaaarca Marca, marca Bueno, bueno Marta, tiene un marcapazos. <risa> bueno, barroko ez dakik egot izango den urtsailaren azkena, edo martxuaren asideran. Usted urtsailaren azkena, berez, baina komentatuko dago. Bueno, equipo, ah, <risa> entzule, ikusle, usaile, ukille, <risa> bostentzumenak. Ez kau idia, gure saioa da bostentzumeneko saioa, eh? Bai, bai hemen usaimena usaitzen, bai, bai. Bueno, gaur ez dut eh, usaitzen zure... Puzkarrak. Puzkarrak. Nik ustez bihar gehiago zai dukola, erratia. Gana, <tik> <tik> <Buna>, gana. <bora. tik> <tik> emen dakagu, bueno. dakagu kandela bat, osaiak entzeko. Eh, mira, oso oh, ondo, oso ondo. <tik> bueno, ba, muixu handi, handi bat. Eta muixu handi bate bai kandela apaitu digun peztu nari. Venga, <tik> <tik> artxentarrak. Ba, Urre arte, haber pixkat espabilatuar gauden. Aio! Aio! Aio. <tik>